Dimineață pierdută. Dramatizare după romanul cu același titlu De Gabriela Adameșteanu. Regie artistică Dan Puican. dimineața tot cu televizorul. Parcă ai mai văzut filmul ăsta, așa să religioană, bătrână. Oh, doamne, ia-ți-mi, un pic de ceai. Lasă-mă! Acum vezi toate filmele de locuri, Ei, doamne fereste, și care ți place, și care nu. Mie nu-mi place de câtă de dragoste. Unde se iubește ei, muș se desparte, sau ea, sau el moare. Dați-mi vico vai. și la o parte că nu văd nimic. Bine, bine, bine, vai, până n-am luat televizor, citeam Biblia seara. Ce vrea mai a găseam în Biblie? Și povesti și sfaturi, cum să te poți să mi viațe, Toate tot acolo. Dacă nu mai pot, că tu nu închizi televizorul până nu cântă ora unirii. Tot, nu tot, Hai de mine, n-am ieșit din casă, au luat dată să fi stat așa zile întregi. fără să ies, mi s-ar că îmi din casă, în cap. Fă eu ce făceam? Și-o de în loc. O zi la ăla, o zi la ăla, dar nicăieri nu mă întorceam cu mâna goală. Mai și schimbam o vorbă, mai aflam una alta, că toți să stau așa cu un mut. Om ca tine-ți vine să-ți i câmpii, leghioană bătrână. Niciodată n-am avut ce vorbi cu tine. Păi, adică ce să vorbești cu bărbatul? Dumnezeu? Ce spui când om... Bărbatul să te știi de la breu jos. Asta spun. Ai ajuns femeie, da. bătrână și tot cu prostile. în culă. E, te, n grijă că am fost eu și în case mari. Știu eu cum e și cum vorbesc cu coanele. Pe unde am fost m-am înțeles. Toți mă iubea și mă aprecia. Vai și la Madame Ioaniu. Ce mai râdeam cu ea și cu Ivona? Tot mai ai terminat. Rău de clanță și mut. Ah, ce mai plângeam când eram tânără. Slăbisem. De mă suflea vântul, da, până a venit așa, Dumnezeu, să o ierte, ce ai, Vico, de -ai slăbit așa? Păi zic, uite, așa și așa. Fosti, zice, nu te mai omorâ atât. Las-o pe nașa în pace. Dacă eu saltă fir, eu se măn cu mămica. Să fi avut parte de un om la fel, să-i placă să râdă. și și, și ar că sunt și bărbați așa să știi. Dar ăștia are altele. Să nu crezi că vreunul îi mai brez altul, da, mă, Nu vrei, nu vrei să-ți ajută! Oh, Doamne, Doamne unde-mi e paltonul? Așa, așa, așa, așa, ia să-mi pun și basca, Să-mi iau și țoașca, asta de piele, de la madame Daniel. Ah, mă duc să-mi pun, au, au mă doare, să-mi pun și dinții, mă Ce, din faci? Ce, faci? Ce faci? iar iei da. din loc! Da! Mă, dracule, obicei, mai ai așa să așa! Toată viața ți-a picat muncul pe la ușile altora. Ia, ia, ia să iau și puțină țuică și, și gogoșari, astea, așa. Poți să tu tu cât ți-o place, tu zici, tu auzi, ale bărbatului, să le pui în ciur și să le așezi sub cur. Na, așa, cum îi spuneam și lui Madame Ioniu. <laughs> și ce mai râdea Madame Ioniu? Vico, Vico! <laughs> Mai bine un fund de soba ah, cu cărământ. Aici era dracul, cu tatu, cu tot. Vico cu fund de soba, Vico cu mă la șirete, lască că de burtă, nici nu mai poți să te închei tu la șirete. Și dacă mă plec eu, te mai lovește, dar am blau a doua, de ferești. Nu pleca, vico. nu mă lăsa să Ba, nu! Să stau aici, să cum cu tu și să mă ui la tine! Oh! Că nu mi-o fi de ajuns după ani dori, ce te-ai apucat acum? Am eu agde cu o jocul tău. Ho -ho! ce ce ai mai fost -o la viața ta, de-aia nici nu mi fost drag de tine, da? Măcar că prima oară <laughs> <laughs> nu poți să spui că nu te-am plăcut. Legioană bătrână. <laughs> ah, erai frumos și voinic și aveai nasul așa drept. Busele subține, așa, subține, pentru așa, lins, cu cărare într-o parte. Eram angajat la Zanfirescu. O, mă dar ce cofetărie mă avea Zanfirescu. O, și ce nu mi-aduceai? <laughs> și ce calată și bomboane de toate felurile și fondante. Vă dați Zanfirescu la toți, așa-i, care lucrați la el. Și de sărbători și de Paști. Vai da ce o de da calată! Ii, ce tablete mari! Da ce bune ar mai fi acum. <laughs> da, și așa au făcut noi prăvălie, nu ții mine. Da. Cu ce ai strâns tu de la Zanfirescu și cu dota de la tăticul. așa Numa că eu la Tejgea, tu la cinema, tu la meci. Nu ți-a da, la... găsit la... vreun meci al lui Juventus să-l Acum tu mai ești dacă până în cinci migiu. Mersi și tu cu burta, te uiți la plăcităria de-n colț și la sticlele cu Cico. E adevărat că-ți mai strecor eu câte o hârtie de 25 în buzunar, dar n-am grijă, eu știu că nu te ating, de ei. Îți place așa numai să te știi cu bani, ha. Eh? <laughs> Așa-i nu? Și ce? He? Și ce? Eu nu ți-am adus într-un rând o brățară de aur Și pe urmă un medalion de safir cu lănțișori da. dacă tu nu le da, purtai da, da, da, da, Bă, bă, să le porte? La tezghea Că eu rămâneam cu furnizorii Cu descărcatul și Cu balamul Cu toate Lasă că eram oh, oh, Eram femei în putere, domnule Nu ca de acum Slube, fără nimic N-are bărbatul pe ce pune mâna Păi era femeie în putere, mă zdromână Și țățoasă <guntele> <guntele> Știi cum duduia Podelele sunt bine Că mergeam <guntele> acasă Să fi vrut Putea să fac orice Dar n-a fost felul meu n a fost eu de a alea Dar să știi Era unul Un bărbat înalt așa Cu mustață sub țire și neagră Lucra la prefectura poliției Da, Păi, tași de gură, că venea, cumpăra numai icre negre Da, vai, mărun, bezeluri și vinuri scumpe Ce se mai uita după mine, vai, cu anul con sus, cu anul vicon jos Da, da, da, pe toate degetele avea inele Și cu unghiul, uite așa de mare Un ce? Unghiul Zice, îți place? Îmi zice odată, știi, dacă-ți place, îl vezi, ia-l, dubitare. l, ia -l E, zic, ține-l sărătos, n-am eu să de așa ceva, am eu omul meu a, da ai zis tu așa ceva? Da, ai zis tu asta? da, da, da, mm -hmm. da, când a venit comuniștii, odată ăsta ce-a dispărut să fi pus mâna pe el, îl mânca de viu, că nu era lucru curat cu inelele alea Și parcă mai el, ou, oh, câți și câți dar nu mi-a stat mie în mintea la prostii Și mai eram și muncit Vorba lui Madame a, a fost femeie învățată Madame Ioaniu Și a ținut doi bărbați Vico zice Asta să știi de la mine Femeia muncită nu i bună de nevastă. Vico, să trăiești și să mă îngrijești și pe mine, că eu sunt mai mare cu 8 ani și eu o să mor înainte. Hai, legionare, da, mă tregeala. Este pupe. Hai, hai, de, că tot o să mă îngropă pe mine. Da, da. Cât mai clădită ne toată viața la cap și numai ce ai vrut tu ai făcut. Mai ai lăsat nici atât tica. Dintre alea ei lasă-mă în gata, gata, am plecat, da. nu vreau să pierd și dimineața asta Pleci și mă lasi singur, Vico, Vico, da. Ce un pahar cu apă Uu, dar dracul în tine că ai putea să te miști, parcă acolo la țară măta, ți a duce pe toate la gură Ce zici? ce tot zici, că nu auzi nimic, o bombă, bombă și dracuțele, Mai, nu, nu auzi hai, nimic gata, gura, poftim, ia, bia am plecat la Madame Ivona și trec și pe la sorme. Am plecat! La revedere! La revedere! La revedere. La revedere. -a o, română? Oh, dar era eu pe pământ acela, la voi. Tămă, tău La servici. Da? Săptămâna asta e din Nu știi, mă, Păi dacă știam, nu mai băteam drumul până aci de pomană. Dar dacă mă las pe voi, nu vine unul. Numai eu, de atâți ani pe la ușile altora. E, hai, să nu că mai are și omul meu dreptate, zău. Hai să fi trăit, mămica! alta mi-ar fi fost viața. Uite-ți, am adus aici Terminasem și o patru clase Și voia să mă dea la lițeu făcuse și uniformă Vai cu beretă Parcă o văd și acum Dar în august s-a declarat Mobilizarea și Tăticul a plecat pe front Porma a murit mămica Coșcogea femeia Zăcea și a iura Îi crăpase buzele Săraca de cei fermințele avea Dar eu Ce să știu eu Copil de 11 ani, păi eu mă jucam pe Maidan da. <laughs> Nu mă înduram să viu acasă La urmă am văzut o pe cu Că avea grijă de frați că stau la coadă la pâine Băi, da, da ce pâine o, Ne necoaptă Dar cine să stea la cozi? Eu eram mama mai mare, știi? Mătușe, da. lasă că mi-ai spus-o de 100 de ori Știu mai da? bine ca voi tot ce a fost pe vremea voastră stai, stai, stai, stai, știi? Ce știi tu? Ce știi tu ce înseamnă să rămâi fără mamă la un știad? Că noi am fost năcărșite când am murit mă pică. Și acum, după atâția ani cât s-a trecut, eu nu știu cum mă simt tot orfan așa și neajutor. Lasă-mă tu nu, nu râde, nu râde, nu râde, nu râde. De iubești și să o pe mamă ta. Când mă păia o mai ai. Ascultă și bagă la cap. să o iubești... Și să vă purtați de grijă unul la altul. Au le mătușă. Dacă mă întind la vorba, am terminat cu lucrul pe ziua stai, de azi. Stai, stai, stai. Eu nu pot să-mi pierd dimineața asta. Da. Tu crezi că pot să-mi pierd vremea la taclale? Tocmai da. acum, în ultima mea sesiune, de fiecare dată când vin, încep cu poveștile astea și încerc să te fac să înțelegi că eu n-am timp mătușă. Da. Crezi da. că nu mi-ar plăcea să stau să ard gazul ca alții. Dar nu vrei să înțelegi ce poate să însemne acum când tot ce am să fac eu pe urmă depinde de o notă. Da. Îți place să te duci, să te lauzi cu mine la madamele tale, dar nu înțelegi că eu nu pot să-mi pierd timpul. Ia ce scânt am... Nu pot să-mi permit. Nu aia, nu ai la altă. Parcă ai fi măta. Nu mai e fost i gargăun și preteri. Ei, lasă. Da, ta gura. Tactu. Fratele meu, Dumnezeu să-l Avea altă fire. Dar de crescut. Mai eu l-am crescut, da? Ca o mamă. I-am fost. Ma... Ce m-am mai certat cu tăticul cu cu bătrânul Să dea la școală, știi? N-am bani, N-am? Dacă n-am, ce vrei să fac? Zicea ăla bătrânul <laughs> Olteana, apucător. <laughs> Venise cu cobilițe de la el, de la Cărbunești De toate vânduse tăticul Până strânsese bani peste bani Și-și făcuse casă de pământ în Pate limon Și la urmă luase și dota mămichii Și așa-și deschisese el prăvălie Dom'le, ei mersese lui bine Dar în august se clopotele toată noaptea Decretase mobilizarea da, Și când s-a întors S-a lesese praful de toate da, altean cu 24 de măsele, <rânge> că și la 80 de ani spărgea un în de așa, că <rânge> avea toți dinții în gure. Tăticu a luat-o iar de la început, da, a luat-o cu degustoarea la sate. La urmă, dacă murise mămica, a dat de mârlancă, da, Pai și s-a mutat la ea și i-a făcut și alea un rând de copii. Dacă vreți, zice, veniți și voi, a zis cu când s-a mutat la Mârlanc. Da. Nu, noi, a rămas în casa veche din Pantelemon, lângă biserica capră, acolo unde din mormântat, mămică. Eu mă duc, Mătușe. Mă da? mă da? Am de lucru de nu mai vă cap. Bine. Toatele mele sunt dincolo. Mă duc. Ba, dincolo. Da, da, da, da. Știi ceva, adule aceea, uite aici. Uite, eu lucrez, încă, uite, îți scârpesc cu tine. O, voli ce are. Așa. Tu-ți vezi de ale tale și eu de mă ale tău. Tușe, Mătușe, mai amețit cu vorbăria. Da? Da. Nu crezi că pot să mă concentrez când turul atâta? Și știu și toate astea pe din afară. După ce termin cu războiul, încep cu madamele le tale. Păi, dacă ai fi vrut să mergi cu mine să le cunoști, cum de atâtea ori. Da. de vedea. Aveai ce învăța de la ele? Hei, da, mă, tu și da. așa, să spun acum chiar că ai nimerit da, da. Uite de la cine aveam eu ce învăța. Hai, zău, Și ah, zău, nu te supăra, dar nici un copil de doi ani n-ar spune o asemenea prostie. Ce, cum prostie? O prostie, nu-i de ajuns că mănânci timpul cu poveștile lor? Vai mă, Măcar dacă ar fi o vizită care m-ar interesa. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. oh. ho, ho, N-ai decât să te duci la ei care știi că e interesul tău. Eu mă duc. Dar ele ar fi vrume să te vadă. <laughs> zice și ce mai face gelul al dumii Madame Madame <laughs> Delcă? Uite, chiar așa de a zis -vă, la când am fost aia luna trecută. Dacă că-i și pasă ei ce fac eu. Îi pasă Uf. ei de mine Uf. cum îmi pasă mie de ele. Ce? Ui, nu vezi că e de prefăcută? Prefăcută nu -i. Așa să știi că odată la două luni îmi trimite carte poștală și atunci știu că pot să mă duc să-mi iau ei 50 de lei Dar voi ăștia dacă așa sunteți, așa v-a crescut Să n-aveți Dumnezeu și să nu credeți ce auziți acasă, să credeți numai ce vă învață aia la școală Parcă știți voi cum suntem noi da. Voi habar n-aveți da. și nu numai tu, dar nici profesorul da. Nici el de multe ori nu reușește să ne înțeleagă da. Încearcă el, dar greu Generația noastră... ata pușa... uite, gata, în ține, așa, ia mănâncă cu ceva, uite să ce ți-am adus, uite, uite. A, uite-te la tine, nu mai numai jos. de n-ai vlagă în tine. Băi, eu toată viața mi-am purtat de grijă și omul meu la fel. Și acum să mă uit, că-și spune domnule, om... <laughs> o farfurie plină ochi, așa, da, și moaie pâine în ea, și-și face o ciorofleacă... Măi, spune-o, mă, tu parcă ai fi moș pe ala era Ăla la un loc și ciorba și mâncarea. Dar el zice, păi ce? Eu nu sunt moș. <gântu -s> Ei, uite că acum vară zice, fac nouă. Păi chiar că e moș, mă. Ei, <gântu -s> Dacă nici el nu e moș, atunci da. ce să mai fie? Ah, dar ar drag <gântu -s> cu tine de copil îndrăcit. Mă, tai de vină, Ia ți-a scos coarne, Că tactul Dumnezeu să-l ierte, cu Ilie. Era moale de -n fire. n ție, Vico, zicea, când veneam pe la voi. n ție 25 de lei să ai de tramvai când mai vii. Oh, vezi că eu mai ușacu? acum. Uite, mai viu, caz. Uite, mai pun mâna. au ce murdării pe jos, să sunt acum mătura. Dar nu mai am nicio putere, of, să n-ajungi, să ai nevoie de ajutor. Nici de la rude, nici de la nimeni, că te mănâncă câinii, așa zicea Madame Ioaniu. A fost femeie învățată Madame Ioaniu, învățată și rafinată. Doi bărbați a avut și amândoi i-a dus la groapă. Ah, zice, bătrâ să nu fi vico și să ajungi pe la ușile altora. De câte ori nu mi-a zis mie vorbile astea. Mătușel, de ce nu-ți spui dinții? Ei mi a scos, pe că nu era multă vreme. Așa mi a urit de ei. Ah, eu îi pun numai că merg pe stradă. Da? Da. Păi mă vede oamenii. Zice, uite și baba asta, știi bă. Dar nu știu, nu merită să-i pui, aoleu, știi cum mă strâng? 500 de lei! Eu am dat o ăla de mi-a făcut și tot mi-a greșit. Alege să ar praful de el. Of, s-a umplut Bucureștiul de hoți, Unde te duci, fiecare stă cu mâna întinsă. Iacă, ia că mă uit la tine, măgelule. Ce? Ți-ar trebui să-i fere, uai. Mătușă. <laughs> Ai <t -aș, coughs> Păi ești mai bărbatul acum, nu? Mătușă, lasă mă în pace. e uite, uite, așa te-ai o la mine și când s-a prăpădit tactul. Bietul frate Eli, era mort pe masă și eu câtă durere era pe sufletul meu. De dizi dimineață venisem cu 5 kg de carne, carne macră, frumoasă, și de la cinci stătusem la coadă, după ea. Fem. Of, și cui să-i mai arzi atunci de carne, că frigider n-aveți voi? Păi, m-am dus să pui carnea la prăjit în tigai. Așa. Ei, bă, cum bucățile le-am luat și le întorceam. Cu forculița. <laughs> Poate să fi vărât una în gură să văd dacă se făcuse ori nu. <laughs> Era cald, cald aici în bucătărie. Și încurgea pe față, ți minte, și lacrimi, și mândușeală. Și numai ce intri tu și nebura, așa. De asta sar de acum. ai zberat. Și te-ai repezit și ai stins la aragas toate butoanele. Eu ți-am dat pace, te-am lăsat. Da. Carnea vezi bine apucă, să se prăjească. Atâta ți-am spus. Vrei să se strice bunătate de carne? Că de la cinci am stat pentru ea. Și de seară când sunt o întoarce toată liuta de la cimitir, ce o să le dea beata măta să mănânce? Sunt bani munciți. Învață să-i respecti. Și să-i respect și pe bătrâni care știi rostul în lume. Bine, mătușă, mi-ai da. zis-o și da. eu am închis-o. Hai, da. hai, lasă Ei. mătușă, lasă, hai. Păi știu eu cum la. să i păștea tine. Da. Trebuie să nu le trece la tine nici atât tica că în urmă ți se urcă în cap. Copiii din ziua de azi n-are nici frică, nici rușine. E. Și de crescut știu eu cât de greu se crește. Mătușă, Așa. nimic n-am lucrat de gură, ta, gata, mătușă. Stine, bine, bine, și atunci o-i pleca și eu. Bă, lăsă, mă, stai stai să-mi pun, să-mi pun, să-mi pun și, da. și basca Dar mătușă, parcă ai fi Napoleon în Rusia îmbrăcat așa Napoleon în Rusia, unde ai vrea tot ce ai vrea tu să-ți Dar țineam mie că încolo, stai puțin, cine să mă mai aleagă dacă... Poate nu Baskaraoschi, tata dragilor Mătușă, mătușă, da. ți Aici aminte ce păr frumos aveai? Ei, lung ei. creț și negru. Ei, okay. Când ședei trecea despărursca unul. Da, lui. da. Hai, la, lasă asta că Vei să ai grijă de voi. Poți rămâne aici că mai stați. Că da ești fără puteri. Gata, bine. am plecat? Bine. Eu nu vreau să pierz și dimineața asta. Bine, să rămână mătușe, să rămână. Să-ți să spui dinți. Da. <laughs> Doamne, ferește, de picior pe gheața asta Va, și cum mă întreb în picior Va, și travaiul nu mai vine Dacă nu mă crepe din gură ceva O să-mi vină reșel Ce-am mâncat de azi de dimineață? Mai nimic O cană de ceai cu pâine muiadă și la cumnata niște pâine și niște brânză Dar ce ține astea? Vai, loc să nu Vai, poate mă opri la masă I aoleu, mă trece Ah! Nu aveam ce să mai stau. Ce-am adus am lăsat, dar cu ce m-am ales? Numai niște felii de pâine uscate. Cum n-ata tot o aruncă, dar la ce să o arunce? Mai bine o iau eu, că eu sunt coșul de gunoi. O iau, o fac pe smet, o pui în ceai, o moi și o mănânc cu lingura. Hey, cum să te ajungi din pensie, două suflete, și chiria, și lumina, și televizorul? O fi acasă, Ivona? Nu, no, Ivona când a zis-o vorbă, vorbăie. Când trimite carte poștală, dragă, madame Delcă, n-ai mai venit de mult pe la noi. Te-am așteptat în cutare zi, atunci să știi că ziua aia te așteaptă, nu bate oraș. Fii de tramvaiu! Mai țin amuntul la dumneata, ta, madame Delca. Hai deci ce s-o plângi pe mama dumii tale, pe madame Ioaniu? te era în putere, ea ți-a sinut casa și ea ți-a crescut băiatul. Eu, madame Delca, l-a făcut colivă, nu mă pricep. Dar mai lasă-ne, doamne, iartă-mă, că cu ce se alege mortul? Dacă ai murit, cu ce te alege? Cu ce ai mâncat și cu ce ai trăit în viață Nici lui Motei nu o plăceau parastasele Da Așa că eu să-ți dau dumitale 50 de lei la două luni Ca să fie Vai. în amintirea ei Vai Îți trimit carte poștală și vii și ei Și mai stăm și noi de vorbă ca astăzi N-am mai primit nimic de la Tudor madate. Da, așa că s-a făcut doi 3 ani de când a plecat pe ea tutumita Oh, da Dinainte să mă arămadam eu niu da. Și la pensie a ieșit și domnul Nichi, aveți patru mii, poate și mai mult, tot să tocați banii singuri, Să vă ferească Dumnezeu să aveți nevoie de ceva la bătrânețe, că nu are cine să vă aducă niciun pahar cu apă. Noroc că nu vă omorâți cu firea. Așa-s eu, madame Delcă, mai rațională. Să știi că mi-a prins bine în viață. Ți-a prins bine pe dracu. Of, să fi făcut omul meu ce face al tău Toată ziua la călărit muieri Avea ea o cu jocului. Vedea el dracu. Dar bleaga ta, Ivona Ia cu serviciu, cu prietenile Cu țigarea în gură și cu cafelele Habar n-are ce faceți Ah, mauleu Întârzi tramvaiul Se face târziu, pierd dimineața asta știu eu cum e cu tramvaiul să sunt bucureștean, că eu dar nu noi dacu care a împlut București ăștia nu știe. sau un bucurești de țărani și noi bucureștenii vechi nu mai avem loc. Țăranii care stă la bloc și strânge bandă-mașină ca despălata de oița, vară de-al doilea, cu delcă. Așa e cu așa ajuns vremile. Vai, parcă o aud pe Madame Ioaniu. De mică s-a educat să-mi arate ce are pe suflet Față de tine, Vico, n-am secrete Ia să stai tu aici în camera mea să lucrezi Să mai vorbim și noi ale noastre Tata Dracule a fost la viața ei, Madame Ioaniu. descurcă reață și înfățată Și pe ce punea mâna ieșea Ce mai plăcintă cum meri Făcea joia înainte să vii fetilii? Mâine vin fetele pe la mine! <răzări> așa e joi vin! <răzări> vin fetele <răzări> la muti. <răzări> râdea, Rădea pra mate a râdea de ele că ele totuși mai zicea fete, dar ajunsese să se babe. Dar lor puțin le păsa, ele își vedea de pokerul lor, toată viața lor jucase poker și când a venit comuniștii și le-a luat averile și le-a băgat bărbații la zdup. și care a murit, a murit, care a trăit, a trăit, cum le-a fost lor norocul, ele toți și-au văzut de pokerul lor numai că acum juca pe bobii de fasole. de când te știu eu, Vico, pe tine, de când erai la casa de moda soră-mii, câți se aveai, Vico, pe atunci, ha? Știu și eu câți aveam când eram la Madame Jebescu, 16 sau poate 18. Că tăticul, dacă s-a mutat la Mârlancă pe noi, pe copiii de ne-a dat care Cotro. Pe mine mă a dat la Casa de colț, la Bulevardu Pache. La sora, la Madame Ionim, la Marga Gemnescă, patroana, cum îi ziceam voi. Și acum parcă simt miros de mangal de la fierul de călcat. În aia aia am văzut eu cu coane adevărat. Toate cu coanele Bucureștului. Și unele mă plăcea că eram curățit ca albă la față și cu părul negru și creț în cap. Dă ne -mi mii de vica la probe, zicea el, care șarm fata asta. Ei, cu coane mare adevărate. nu un cu soaște de astea, cu ama. Eu de amintire de la Madame Daniel. A fost mare în vremea asta. Daniel ăsta, mare comunist, da. prieten cu Zaharescu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, să, să numărăm doamne fericiți vreun picioare pe piața asta. Vai și tramvaiul nu mai vine cum am trebuit, picioare, vai, vai, vai, vai, vai, vai, nu, că dacă nu bag repede din gură ceva o să virești? Ce am mâncat de azi dimineața? Vai, nimic, vai. Poate mă opri Ivona la masă. Mai totdeauna face Ivona mâncare de sâmbătă pe duminică. Ide! Aha! Tramvaiul! Mă madame Del, că de la vârsta noastră mâncarea, dulciurile mai ales și carnea, sunt adevărata o travă. Așa o fi, dar dăm mie carne în fiecare zi, dăm și dulciuri, că nu mai trebuie nimic. Eu și omul meu zău ne-a plăcut în viață să mâncăm și să trăim bine. Am mai împătrâit noi acum, dar tot așa ne place să prăjim o tigaie de carne și de cărnați și să-l cu pâine în sos și un castron mare de murături și cu Omul care nu mănâncă, e lingaf și nervos, de el se lipește toate bolile. Și ce zice Ivona asta? E mai mai de femeie care nu-i place gospodăria dumneavoastră. O ține într cu fructele și cu regimul. Dar cine poate să trăiască din așa ceva? Da, dacă ar fi să iau fructe și carne, nici două zile nu m-ar ține bani. Două suflete. 650 de lei, pensia și lumina și chiria și televizorul. Hai, să mi ha, și pe aici gheață. Doamne, cum am trebuit picioarele. picioare. Dacă nu mă repede, de ceva, o să-mi vin la și pe cine mi a dat să mănânc? A, oh, Madame Cristine! Da, da bine că Voi, ce plăcere! Și ce bucurie! Bon jurică, dragă! Bă, bă, bă! Așa spunea, Madame Ionieu, da, nu? Da, da, da. Dar da, da, unde mergi, dragă? La Ivona? Treceam pe aici, în drum, de la cunoaștere, da, gheață. Doamne. Da, da, Hai, mai, coai, dai, mai Ia să văd ce mai face doamna Ivona, ce mai face domnul Nichi. Mm -hmm. Vai că se bucură doamna Ivona când mă vede, mă iubește și mă aprecia. Da, Dar da. cred că îi se urăște și ea acasă singură, da. mai ales de când nu mai merge la serviciu. Pinichii, Pinichii e Nichi. <laughs> Nichi, mai tot timpul plecat. Cite bine, cite bine. Da, de bună, Ivona! Da, da! da. A, noroc! Să-i semene mai găsit. Da, Madame Ianiu era un om întreg, domnule, știa interesul Da, na, da, da, da, noroc să aibă lipici la bărbați. Să-l aibă pe vină încoace. Da, Să-i învârte pe degete pe bărbați. Eh? Cum l-a învârtit Madame Ianiu pe profesorul Mironescu. Da? Mi-a spus, o mea. Da, -a... da, da, da, da, mi mi-a spus Madame Ianiu mm -hmm? de bărbațiul de întâi. Că era Dita mai profesor. Uuh, și ce oameni mari n-a cunoscut! Bă, de la nimic nu i-a folosit, că în casă nu mai comanda. ia, ia mă, rog, ia, ia, a comandat, iată ea, ia a spânzura, ia, ea generalul, a pusese și un flirt până se da și... mărite, nu ha? știa viața mironesc, dar ea era casă deschisă, aha. venea și domnul de care spuse. Nu, nu, eu nu cred, madame Cristine, nu era madame, de-ntre-alea, era femeie cu cap, socotită. Da, ea mi-a zis să-mi pui pe cec alea șapte mii pe care le aveam, știi? Din ce din nece mi-a zis tu, Vico, să-ți pui bani deoparte, să-mi să stai cu mâna întinsă la bătrânețe. Ia uite, frumoasă casa. Da, da. O avea madame Ianiu de la Mironescu. Mm -hmm. A murit că pe pe primul război, dar a lăsat-o cu casă, cu argintărie, cu cristale, cu de toate. Ioaniu era cel mai bun prieten al lui. S-au căsătorit. Soacră ne spune că Madame Ironescu a trei dinainte cu ea, nu știu tot București Da, da frumoasă, frumoasă. da, da. Și uite, acolo le-a trântit blocul ăsta în spate Bloc nou cu bani Vai ce de bani o avea de s-a mutat aceea Boieri noi Al de Daniel, al de Zaharești Boieri noi, că boieri vechi, A murit, domnule. care a scăpătat Care a făzut în Care mai pune și acum a. Casele lor am bătrâit și ele, e și ele păducă, uite, uite la casa lui Madame ia uite-o, cojită toată pe S-a dus și beata Madame s-a dus și sorsa patroana, s-a dus și bărbaților. Acum vezi că s-a învechit și la Da, învechit, ce fac. Da. Bun juric, Bun da. Îmi duc la alimentarea, că asta fac de ani, stau la cozi. Ce să fac? Da, da. L-am sacrificat pentru ei. La revedere, madame Cristine. Babico, babico, te las bine. Ah. la no, no, Toate mi le spunea madame Ionimo, dar numai despre bărbatul de întâi nu prea vorbea. Odată nu mai a scăpat o gura. Mi-a tu ca să stai așa, ce făceam. Da, stam noi și beam cafea amândouă. N-am avut plăcere cu el, Vico. Era așa o diferență mare de vârstă între noi. 20 de ani a dat mai mult ca mine. Era manierat și distins, dar de iubit nu l-am iubit niciodată. Aveam salonul deschis, câțiva prieteni fideli. Da. Eh, eh. Câte energie am avut eu în viață, Vico! Ne-au ajuns întotdeauna 4-5 ore de somn de noapte mi plăcut să călătoresc, să dansez, să merg la spectacole. Cu Lulu mergeam la toate balurile de la cercul militar. Dansam toată noaptea, și dimineața, când mă întorceam acasă cu trăzura, eram proaspătă ca o floare. Florile m-au plăcut mie vii în viață. Florile și parfumurile, dragă. <laughs> Dacă începea să vorbească, era greu să o mai oprești. Unele îmi mine mai poveste și altă dată, dar o lasam să le spun. Atât că, a iau masele de fabe, o. Oh. Hei, acum am ajuns. Ia să văd dacă Ivona e acasă. Să sun. Poate apare, dar ar draconiad de călăreață. Vezi că i amblat măsa tata după nichii. Of, Doamne, să și l facă ginere. Să nu rămâie cu banii de Ivona Piatră în casă. Cât crezi că s-a gândit soia de nevastă? Că era vicleană, m-a Ioaniu, vai! Dar odată tot a scăpat o gură Și dai și dai cu poveștile și tot cu bărbăsul de al doilea, cu Ioaniu. Da, da, da, acum. De când lua pensii de pe urma lui și la telefon tot așa răspundea. Alo? Aici Sofia, general Ioaniu. me dragă Vico, cum îți spuneam, cu Lulu. au fost ani cei mai fericiți din viața mea. Totdeauna am avut plăcere să mă distrez, dar nu știu cum s-a făcut că în tinerețe n-am prea avut parte, dragă. <coughs> Emine, am avut-o și pe Ivona de cum am măritat. E deci ce eram eu? Un copil cu copil? Da, și-am născut-o atât de greu. N-am mai vrut să de copii toată viața. Îndrăcită ai mai fost tu la viața ta. Îndrăcită și materialistă și pentru tine. Și ai știut mereu cum să cazi în picioare. Ce noroc are unile în viață Cât a fost în putere, ea tăia Ea spânzura, unul nu îndrăzea să zică, niște-te mai încolo ei ce știa <laughs> Și zulea ta Ivona Și putoarea de bărbasul Știa că și casa, și covoarele Și argintaria și bijutiriile Ce mai rămăsese toate Era pe numele babei Toate ale ei și mai primea și Pensie de pe urma Lui bărbasul ce subțire am fost eu, un o Mai ți tu minte, dragă? Ce subțire! Da! da. Ah, Lulu avea o inimă de aur. Pe el chema Gheorghe! Aha. George! Da! Dar eu îi ziceam Lulu. Lulu, știi? nu da. făcuse și celălalt război. Da! Avea zeci de decorații. Fusese rănit la predeal. Noi l-am ținut ascuns. Dacă nu-l ascundeam noi, l-ar fi dus în lagăr. Atunci Lulu s-a îmbrăcat civil și-a trecut în Moldova și-a luptat la Mărăști și iar a fost rănit. Când a fost războiul la două oară, s-a avut rău cu Antonescu și ăsta a fost norocul lui, că nu l a mai trimis în Rusia. N-a avut noroc chiar până la capăt, că tot a murit la zdup. Și baba a răbdat ce a răbdat, a strâns din dinți. A ținut o pensiune, a bătut tot orașul cu de franceză, de germană, dar până la urmă tot a luat pensii de pe urma lui Bărbasu. Până la urmă tot i-a tocat banii. De pensiune pomenea, dar rest nimic. Nici ca Antonescu l-a trecut la rezervă pe Bărbasu, nici cum l-a chemat el ați pe urmă și cum a făcut dincolo tot războiul. Că a fost până în început ozovatia, da. astea le-am prins eu de la Ivona. Altele mine a spus Zahărească care le la bărbatul. Zahărescu a fost mare director până la săpat unii, da? Sau i-a venit și lui rândul să-l știmbe. Că asta la ei lege, să te tot schimbe de acolo-acolo. Dar nu le duc eu grijă lor. Am grijă de bietul omul meu, că și el bătrân. Și de când a rămas în pensii, n-a mai pus un leu deoparte. A rămas tot în ai șapte mii. Doamne ferește! Doamne ferește de Nu e bine să trăiești în viață, fără bucurie, să-ți ții minte de la mine asta, Vicopta? Da. Tot bine o duce cu zahărească, măcar că se baită. S-auzi ce-i la gură ei, bă, dar la ea în casă gemie de lucruri aduse din străinătățuri, și fii sa amare. Vai, s-a dus în Anglia, dar a rămas acolo. Unii zice că s-a dus să spioneze. Alții zice că s-a dus ca ce avea de toate. Alții zice că a rămas că nu mai avea tasul situația care a avut-o. Da. Ah, iete să dea drag ei toți, că așa e unei de cade mereu în picioare. E bine <sus> să-ți faci și tu plăcerile în viață, că nu pierde nimeni nimic. Dacă trăiești fără bucurie, Vico, dacă trăiești așa, ești tot timpul morocănos și prost dispus. Că la unii cazurile parcă nici nu le-ar avea. Așa trece pânele, ca gâște pe apă. Așa și zbaghia de Ivona. Că alta să-l vază toată ziua pe bărbațul la cucă, S-ar topi ca lumânarea. Dar ea, ce-am avut și ce-am pierdut. Păi ce-a din pisică și urești mănâncă. Dar e fiin să-l și madame Ioaniu a avut doi bărbați și pământul doi i-a dus la grav. Ai zice că a fost norocos Ioaniu, da. Că n avut de ce să le iau acum, știi, că ei l-au chemat, l-au scos din rezervă și pentru ei s-a dus în tatra. Și uite că nu i-a fost de niciun folos că baba tăcea ca mormântul. Da, degeaba tăcea, mâlc, Că deșteu știu toate se știe. Că tot las după a murit, domnule. Stai, când 50 sau. Stai, în 52, mă rog. Ei, el știe când o a fi murit. Mi-a spus mie Cristodoaia cum a murit pe capete acolo toți care au fost miniștri și avocați și care a avut averi și care a fost rudă cu ei și care a fost păguboși, toți a dat ortu popii acolo, dacă și Brăteanu acolo a murit, că l-a vărât într-o pivniță la Sighet și la rozdăviu șobolanii, unii se rugase și cât de el să fugă, se rugase de Brăteanu ăsta sau de alții care au fi fost de sa. Fiul ăsta, unul din brăteani, ăsta ce că ar fi zis? Un brătean nu fuge niciodată. Și n-a fugit, a rămas. Da, a văzut el pe dracu. Și a murit acolo și Maniu, și alții, și câți, și câți. Că din sute, ce sute, cât era, vă doi dacă a scăpat. Ui, da. Madame Delca, da. noi n-am știut nimic, nici Muti, nici eu, când am și murise la închisoare. După ce am primit hârtiile, am mers la cimitir să i îngrijim mormântul. Și acolo am aflat că nena George a murit la infirmerie. Pentru că a făcut se greva foamei. Dar nu i-au acordat nicio asistență. Și la infirmerie l-au dus cu vreo două ore înainte să moară. Dar el era lucid și știa că o să moară. Dar i-a rugat să nu l îngroape în hainele închisorii. Că el n-a fost hoț. A fost om cinstit. A fost soldat și general și n-a făcut rău nimănui. Și de aceea și fost decorat. Bietul meu, George, oh. cât s-o fi rugat el de ei să nu-l îngroape în hainele alea vărgate. Dar până la urmă l-au ascultat și așa au reușit la cimitir să-l dea de el. Îngropar și-a adus aminte că unul din morți fusese îngropat în pijama. Și așa l-a găsit mutii pe nena George. L-am adus în cavoul familiei noastre, la pelu. După dantură l-am recunoscut. A fost o perioadă îngrozitoare. Soțul meu mort, sor la închisoare, fimea pe drumuri, securiști pe capul nostru și eu fără o pensie, fără nimica. Mai era și riscul să-l dea afară pe nepotul meu de la școală. Dar trebuie să știi bine în viață ce vrei, Vico. Pentru că dacă te ții cu dinții, cu dinții de ce vrei, până la urmă, ceva, tot îți iese. Vai, dar parcă s-au mutat toți. Așa arată casa de când a plecat băiatul Ivone. De când a plecat, a făcut ea aprindere la plămâni. N-am să-l mai văd în viața asta pe Tudor, Vico. Și alta, din păcate, nu mai există. Îi invidiez pe cei care pot să creadă în Dumnezeu și că sufletul e nemuritor. Eu nu am putut să cred niciodată. Da, cum l-au luat pe bărbatul dumneavoastră, pe domnul Joș? Ha, începuseră vremurile grele. Are să vină curând și rândul meu, așa mi-a spus unul într-o seară. A știut cu precizie momentul când aveau să-l aresteze. Când se întuneca și auzeam cum se oprește în fața casei o mașină, lemneam cu toții și ne priveam albi cavarul, unul pe altul până am să mor. N-am să uit niciodată anul acela. Ce lungi erau secundele când așteptai să-ți la ușă. Îl cunoaște, domnul Romanescu? Săracul, el zece ani a făcut, a fost întotdeauna un om fin și manierat. Știi ce mi-a spus când s-a întors? M-a la pușcărie cel puțin eram liniștit, că n-au să vină să mă ia. Și uite, au trecut zece ani și uneori seara, acasă, tot mi se mai pare că aud urcând scara. Ah, erau mulți, mulți care de frică nici nu mai dormeau acasă, rătăceau pe străzi, colindau orașul, dispăreau. Prin țară Țin minte Un bătrân care de la cinci dimineața Se așeza la cozile De la gheață Știi că din mijlocul cozii nu prea te ridicau ei Când îi vedea că se apropie Trecea de la o colă, De la o Da, urmărea Lulu urmărea cum înaintau arestările la armată, m-a pregătit din vreme, zile întregi am răscolit biblioteca, am ars documente, scrisori, acte, cărți, n-au găsit nimic. Nu se jânau ei să te scoată vinovat și fără probe, dar el, el nu intrase în primele loturi, au tot așteptat, tot chemau... La interogatorii l-au presat, destul de repede s-a de judecat, nu l-au judecat, așa că n-a fost greu să-l abiliteze. de ea a luat-i de pe urma lui. La câteva luni după ce l-au arestat pe Lulu, au denunțat-o și pe Sormea mea Margot. A început procesul ei, pe Ivona o dusă la afară și atunci am deschis eu pensiune ca să pot să stau și acasă cu Tudor. Și cred că n-aș fi rezistat la toate încercările prin care am trecut dacă n-ar fi fost Tudor. Trebuie să-i știi bine în viață ce vrei, Vico, Pentru că dacă te ții cu dinții de ce vrei, Până la urmă ceva tot îți iese. I-a fost drag de băiat poate mai mult decât orice pe lumea asta, Cămăsa, Ivoana și Tasu, o să mai dea ochii cu el, până în Germania, până în Austria, până America, până unde o mai fi, el știe. Dama Damian, n-am mai apucat să-l <fixi> să iau eu de loc la tramvai, că Ivona nu mai apare. Ia să-mi potrivesc eu dinainte banii, să-mi scot portofelul din țoașcă, să număr 25 de bani, clasa a doua. O fiță al dracului de puși de plastic, la ce mă fi încurcat cu ele? portofelul îmi trebuie. Portofel? Unde-o fi? Parcă simt gheață la inimă și pe spinare. Douăzeci mi-a găsit aia de la circ. De-atunci umblu la mine cu hiposerpilul, cu carvaxinul și cu papă. Dacă n-aș fi avut singură grijă de mine. De multe eram la biserica Capra, lângă măbica. Mai se iau pastela. Ai. la a dimineață. Toate mi-a mers pădos. Iute! Iute dracu, drace, că numai îl cu coarne putea să-i dea drumul cu alea lângă mine. Ba, Dumnezeu săracu, care a văzut ce era pe sufletul meu, am găsit portofelul, am găsit portofelul. asta Am ajuns să stăm la mansardă, dar nu mă plâng, nu mă plâng, sunt alții care o duc mult mai rău decât noi. A fost o nenorocire și cu soră Margot, care după ce a plecat soțul ei, Nenea Sandu Geblescu, a avut ideea nefericită să-l ascundă la otopen pe Titia omiseanu. Pe vremea aceea mai avea doar la otopen o vilă veche și se mutase acolo. Mai ți-mi minte când te-am trimis? Mm -hmm. Da. Du-te, Vico! Du-te până la Soruna la Otopeni, să iei o damigeană de vin. Așa ți-am spus. Mi-a spus mie Cristodoi acum că Margo, după ce l-a lăsat pe bărbatul, și-a găsit pe unul de ține ascuns acolo la Otopeni, la Vie. Și numai noaptea l-a lăsat să iasă și să stupească la Vie cu furtun. Da, de aflat. Tot l-a aflat și tot a pus mâna pe el. Că l-a turnat chiar nevastă sa. Și așa a înfundat el pușcăria. Și la proces i-a dat și lui Madame Margot 5 ani pentru tăiere. Ei, la puțină vreme după ce a ieșit, a murit. Chiar că plec E clar că Ivona nu se mai întoarce Of, bine că am găsit portofelul Vai Las, când mă dau jos de tramvai Mă opresc la piață Iau de la grătar Trei mititei Doi mănânc eu Unu îi duc la Ligioana bătrân, sărac I -i... Ivona Ca să vezi Că nu despre oraș vine, ca să vezi putoarea dracului, că din casă iese Ivona, uite, cu vulpea aia de năpârlește, de nu i-a primit-o aia nici la consigrație. Uite, Ivona, cu nasul ei lung și cu botul ei de vulpe. Ia uite, uite, uite, uite, uite cum că parcă e o vulpe. Uau, m Da? Vai, stai aici în curte și nici nu sunt, nici nu strici. Sau poate că n-am mers suneria? Hm? Păi da, și dumneata. Parcă ai venit pentru prima oară. Doar în casă eram, nu? Cu, cu treburi. Și uite, abia la ora aceasta am reușit să ies. Mai de mine mă trece, oh. o, o, o, o. Am eu actă cu jocul ta. Știu eu ce merită de al de tine, pup bot și ei banul tot. A -a -a. Nu-i nimica, nu-i nimica, Madame ce Treceam și așa pe drum de la cumnată mea. Și ce mi-am zis? Ia să văz ce mai face Madame Scarlat. Ia să văz ce mai face domnul Niki. Și dacă nu se întâmpla să ne întâlnim așa, nas în nas, ce Ce? Era moartea de o... A! Ah, nu era nimic. Da, intră o, o clipă, hai vai, o clipă, madame. Mersi, Mersi, Mersi. Da, Mersi. Intru numai puțin, 5 minute că mă trece. Eu stau puțin, așa, că așa. nu vreau să pierd și dimineața asta. M-a altonul pe mine ca să înțeleagă bătrâna asta fără braz că mă grăbesc. A, am intrat numai pentru cinci minute în casă. Nu știu câta oară că-mi face figura asta. Când o aștept nu vine și când sunt mai ampresată și mai aglomerată, atunci mă trezesc cu ea că sună la ușă și sună, sună, sună, sună stă, stă, stă, cum a stat și astăzi. E de o viclenie, Sunt oamenii ăștia simpli de o viclenie. Și așa-și cunosc interesul. Da, da, draga mea, e, e prea târziu, la 12 închide. Bine, bine, sigur, sigur că vin acununie. Venim la biserica Boteanu, da? Pa, da, la revedere. Pe zice trece și cei care mai aveau o umbră de bun simț și l-au pierdut. Uite ca baba asta fără obraz, care nu mai iese de unde a intrat... A, oh, ce e asta? O vedere, ha? E scrisul lui Papa La mulți ani, noul an, 1914 ha, Ce mult l-am iubit pe bietul Papa Dacă și acum îmi amintesc vocea aceeași o grijită Cu care mi-a zis dinușa. Drum bun Drum bun în viață, Ivona Orvar, papa! Drum bun! Drum bun în viață, Ivona! Ce mult am putut să-l iubesc dacă și acum, după 50 de ani de când a murit, încă mai sper, Ne și ce absurd, că el ar putea să se întoarcă. Încă mai sper că lumea ar putea să se mai întoarcă brusc înapoi. Ca-și mai putea fi din nou exact cea care am fost odată. Ei, hey, Ivana, Ivana, mânca ori mama pe ea. știu de când era atâtică. Murise tată numitale, și m-a trimis madame Jeblescu să-ți aranjezi rochița. Ei, hey, că sim și eu prin toate din timpul războiului. Bye. Sufla vântul de afară să ne apăsus sus și înăuntru frig și întuneric Gaz la lăbi, nu, lumânări, nu Și haide, Vico, haide, fată, la brutărie Ei, acolo și mai frig și mai întuneric Și o dăger îmi da lacrimile, îmi curge Mai de parcă aș plânge Tot la coadă, la brutărie, mă văz tot întuneric Tot frig, tot iarnă. Și de atunci, câte și mai câte cozi, parcă tot la cozi am stat toată viața. Ea <hântări> privește, madame, că ce fotografie da. frumoasă. <hântări> Oare cine a fi făcut-o? De ce miroase așa? Mutii, de ce ne-am întors de la Sinaia, din vilegiatură? Miroase a flori amestecate, și a ceară, și a tămâie, ca în biserică. Și e încă ceva care îmi face greață. Unde e papa? De ce sunt toate oglinzile acoperite?" Știam că e legată de el într-un mod puțin nefiresc. De aceea am încercat, dragă Margot, să o crotesc. Am încercat să o feresc, să nu o aduc în zilele acelea. Foarte favorabile comentariile despre înmormântare, Sufie. Exact cum trebuie, cu pompă și totuși cu sobrietate. La fel și discursurile. Na, mai puțin mi-a plăcut cel al reprezentantului studenților. Aici, de altfel, să știi că foarte proaste impresii au făcut studenții ducându-se incorpore la hipodrom pentru bătaia cu flori. Alexandru mi-a arătat chiar o notiță în ziar. Studențimea română și-a dat țieși o bilă neagră în caietul ei de cursuri și de bună creștere. Ha, bietule Etienne. avea dreptate când spunea, când moravurile acestei țări nu intră decât ingratitudine pentru cei ce fac un bine public, opștea nerecunoscătoare, mai ții minte? s-a închis orașul, l-am pierdut dimineața. Nu-i s a fi întâmplat ceva vicăi în baie? A, la vârsta și la grăsimea ei! Fii-mă atentă, madame Delca. Fii-mă atentă la regimul alimentar! Ce spui, mă, Lascarda? Tensiunea, colesterolul de la o vreme, nu mai merge tot cu carne de porc prășită în Eh, carne de porc! Să fi sănătoasă de când n-am mai văzut o carne de porc! Poate e luni și luni de când n-am mai pus garne în gură. Mai bine i-aș fi dat banii și aș fi scăpat de ea. Așa tot o să fiu usilită să-i dau. Și mi am mirosit și diminața asta. Uite ce-am ajuns. Vrei să faci un bine cuiva unui om sărman pe care-l știi de o viață și ajungi să depins tu de el. Oh, iau, iau. aceasta e soarta generoșilor, filantropia. Tu te Drag, tu ai simți practic, tu înțelegi atât de bine realitatea. Știu, nu sentimentele, nu recunoștințele, o fac să vină mereu mai devreme. Nu, nu, nu, e limpede, e limpede. E așa programat să vină cu o săptămână mai devreme, anume ca să încaseze o sumă dublă. Nu 50 de lei, ci dublu, 100. Și nu-și face niciun scrupul, așa cum orice om corect și bine crescut și-ar face. Formidabil, de viclen, sunt oamenii simpli. Viclen și Cutupeu. <laughs> da. Și atât de bine și cunosc interesul. Aș da. putea să scriu un roman întreg despre... <laughs> despre tot ce am văzut și cât am trăit. Da, Nichi, ai fi scris dacă n-ar fi venit vremurile care au venit. A... Ai citit atât. Și istorie și filozofie. Mm. Ai văzut atâtea în ta de avocat. A fost o profesiune cea de avocat. Da. Care? A dispărut? Cum au dispărut atâta? Așa. Ce mai înseamnă după 46 să fie avocat? Când se intra în sală cu sentința gata știută și cu martorii aranjați? Ho, ho, ho. La ce mai servit avocatul de când procesele au început să se țină cu ușile închise? Nicky, dragul meu, dacă ar fi fost timpuri normale, ai fi scris pentru că ai văzut atâtea și ești atât de talentat. Un talent egal și de scriitor și de actor mm. Totdeauna la curent cu cele mai noi bancuri <răși> Te pricep? să le adaptezi la orice fel de situații Să le interpretezi <răși> Unde mergi întrezi societatea cu morul Și <răși> <răși> <răși> acum mi-aduc aminte de discuțiile noastre când trăia mutii. Vivon, îmi place să fiu la curent cu noutățile din oraș. <laughs> Pentru că am un cerc întins de relații. <clears throat> Auzi, dragă, eu am apreziunile mele față de nici. Mie mi se par suspecte și curiozitatea și foarte multele cunoștințe ale lui Nichi. M te ești nedreab. Iată unde au fost aduși oamenii, să nu mai aibă încredere nici în propria rol familiei. Iarte mă Ivona, dar este anormal, dragă, ca un om de condiție să ombre cu limba scoasă după toți nespălații. Muti, dacă nu ne acordăm credit unii altora, cum o să mai trăim? Ei, cum poate fi cineva, în mod gratuit, atât de curios din fire? Cum poate avea cineva această plăcere de a fi informat? Profesiunea lui de avocat, da. Și să știi, Ivona... Că nu este deloc, dar deloc agreabil, când toată lumea știe că bărbatul tău e un curăț. Oh, vei ajunge <laughs> să suferi și tu așa cum a suferit Margot din pricina lui Alexandru. Muti, dar bărbatul are nevoie din când în când de o mică schimbare. nu? <laughs> Sentimentele nu sunt neapărat afectate în acest caz. <laughs> o mică distracție de la care el se întoarce relaxat. De obicei, chiar mai atent. Pentru că simte totuși un sentiment de vinovăție. Tu, ca să susții aparențele, să mobilizezi toată energia. <laughs> Și uneori chiar reușești să trăiești așa cum trebuie. Eu cu George, draga oh! mea! multi, multi, nu trebuie să-i judeci pe toți bărbații după nena George, care avea o corectitudine de militar. Un asemenea bărbat este mult mai ușor de condus decât unul cu fire asociabilă și activă ca lui Nichi. Probabil că din cauza acestei firi preactive nici nu s-a apucat Nichi să scrie. Ivonne, când am să ies la pensie, o să mă așez și o să scriu. Pot... Le publicați sigur că nu o să se găsească cine să-mi publice, dacă nu scrii după cenzura lor. Cu partidul. partidul. Tidul și cu clasa muncitoare. Dar eu am să-mi fac plăcerea asta. Să scriu, să scriu. Este foarte normal să te apuci după viață întreagă în care ai fost răcasat. Ah! Ia uite! Și măsuțea de serviciaiul. Draga de ea, încă întreagă. Biata de ea. N-ar avea nevoie decât de un lustru și ar fi ca nouă. Dar unde mai găsești astăzi oameni care să știe meserii? Cum se mută ăștia din casă? Îmi chem tâmplarul și îl pun să repare mobila. Muti, eu am vorbit cu multiple... Lasă că știu eu cum vorbește. Când mergi să pui o vorbă bună sau să depui un memoriu, intri cu tupeu în clădire, treci pe lângă portar, pe noi ne lași afară, urci scările, mergi la closet, Muti. mai rătăcești pe sări, cobor. Și pe spui că ai vorbit cu cineva foarte important, dar că nu poți să-i divulgi numele. Muti altă oh. nedreptate la adresa lui Nichi. De ce nedreptate? Am primit un răspuns la memorile pentru George? Dar cât se pot lăuda dacă au primit răspunsuri la memorii în anii aceea? Bine, George s-a prăbătit așa cum s-a prăbătit, dar memorile pentru casa? Cât am așteptat! Înghesuiți la mansardă, ciocninule pe scări, unul de alții spălând mizeria, scara, curta, în urma ora. Oh, f -f -f de, dumneavoastră nu mai aștepți decât să plece mitocanii de chiriași și să-ți aduci tâmplarul ca să-ți repare mobila da, veche. se mută, ei, ei, se mută, nu vezi, le crezi din ce în ce mai mult pretenziile și pe el îl fac din ce în ce mai mare. Lui ca lui, dar ei i-au crescut. Parcă nu în ochii noștri a la poartă cu un cufăr de lemn în mână Iatăi. Și cu niște cauz subțirele strânse chema ta în vârful capului <laughs> Și lipind <laughs> prin casă desculță <laughs> cu călcăile crăpate și, și, și, și, și suflându-și nasul <gântu> -și> prin curte. Acum e diretoare ajuntă, are ore la facultate și e tot timpul excedată <gântu -și> de trebuie. E cum să mai ai vreme să-și aducă aminte că eu am învățat -o ce e o batistă, ce o periuță de dinți și am comis o să nu mai dau cu gaz pe cap. <gântu -și> Muti, dacă tot ai făcut educație în vasul să nu mai spună ghivetă. Termină. <gântu -și> <gântu -și> La bine nu mă aștept din partea lor, dar cel puțin să nu ne facă rău. Nici nicio îndoială n-am că i-au adus aici ca să ne supravegheze. Asta a fost de mult. De ce să ne mai supravegheze acum? Ce rău pot să ne mai facă! Trăim, asemenea vremuri, încât oricât te ai simți de nevinovat, nu se poate să nu-ți fie frică, așa că nu avem decât să răbdăm și să așteptăm mai trece mult și au să se mute, se mută. Ei, să știi că pe ziua de azi ai făcut o pomară. Să-ți dea sus sus sănătate. Să fii sănătoasă și să te bucuri de bărbat. Că ai bărbat frumos și bun și de treabă. Ce obraznică o dau afară. Iar de cei 50 de lei nici vorbă. Aaa, oh, la De da. Ce atâtea mulțumiri. Și eu mă bucur că ne-am întâlnit. Drept să-ți spun, mi-ar fi părut rău să fi aflat că ai făcut drumul până aici degeaba. Pentru că a doua oară știu că ți-ar fi venit de greu. Știu eu cât de greu ne mișcăm la vârsta noastră. Mă scus puțin, Madame Delcă, dar mă scus. Ca să aveți vezi cât de cărpănoasă, că stă pe-ntuneric aici, unde Madame Ioanimu ținea întotdeauna lămbile aprinse. Sau să fiți, zis, ia loc și dinea ta, Madame Delcă, cu o fi și ta obosită. Ți ai găsit. Nu că Madame Ioanimu, era altfel. Da. Cine, cine e acolo? Eu sunt Vica. Ce, mă mai cunoști? Mă da, te cunosc. Tu ești Vica? Da. Oh! Cine? Sunt negreșită cu mama. Mă tem că s-a sclerozat. Mi-e teamă de starea ei să nu facă un test necucetat, să nu lase apa deschisă, să, să, să nu dea foc, să nu plece de acasă. Vica, Vica, de la unul ca Nichi, te aștept numai la ele. De-aia niciun l-am putut suferi o viață. De-aia l-am pe pe toate carnetele de check. Da. Nu mai lui, nu mai lui, tu doar îi <coughs> Muti, da. muti, dragă muti, da gândește-te, dacă merită ca acest stat să încaseze banii pe care i-ar încasa, dacă s-ar petrece vreo nenorocire. Da. Acum că Tudor a plecat, statul, statul ia banii toți. Da, nu înțeleg ce spui, cum nu Muti, spui? să ne treci pe noi, pe carnete, da. pe mine și pe Ivona. Da. da, atunci când Margo a fost la pușcărie și jos tot acolo... Tu ai plecat de acasă, mm -mm. l ai lăsat cu Tudor și ai mm -mm. plecat și eu am ținut casa, am deschis pensiune, am vândut cu oare, bijuterii, am vândut... Am muti, vândut... muti, muti, muti. Dacă se întâmplă ceva, <fie> să... <fie> <dar trec -o. fie> Ea da. da. aș pune pe pe carnete da. Dar n-am bază pe ea ea îi spune totul lui Michi. Păi să nu crezi că n-ar face-o Numai să-i intre în voie Ivana? Da, Nicii, da, da, bine. Uite, uite așa, ce senior le la telefon. <laughs> Și chiar crezi că n-ai să ajungi mai devreme? Tu știi că la șapte cu lui Tuțu. Se supără Clemaz. Bine, bine, bine, bine, nu insist. Vreau să știu dacă să te aștept. <laughs> nu, doar știi că pentru mine masa e o simplă formalitate. Atâta doar spunei că viați mai devreme. Bine, îți Ah, ce bine, să facem bine! că nu mai ești așa îmbățășată ca adineauri, când îmi să ca jandarmul la ușa umblătoarei, murată cu paltonul pe tine și cu cipilica în cap. Nu mai bine să o iei la goană cum ies și să nu ai mi dai 50 de lei? Vulpeu, vulpeu, la vicleni la zgârceni, nu te întrece nimeni. Sigur, sigur. -de, -de, -de, -de, -de, de la ce semne când ar trebui să-i dea cu telefonul în cap. Vedeți că nu-i bine nici așa. Tot Nu-i pe lângă el să nu-ți știi deloc de frică. Eti că de-aia așa bătut joc de tine. Bine. Blestemat să fie ăla de-o mai pune piciorul în casa asta. Madame Delca, dar ce faci, dragă? Lasă paltonul. Dar nu-i vrea să pleci așa. Nici ne a apucat să schimbăm amândouă o vorbă. Hai, hai, hai, sper că nu te-ai separat. Lasă paltonul cu el, lasă și bascaterul, ai, ai. Eu știam că mai e puțină zacuscă. Mm. Îți place zacuscă? Ai spune drept, în Cum nu ești vegetariană, s-o cotesc mai normal să te întreb. Ai spune, să-ți faci și două ouă. lasă, ah. să -l, -l, nu te deranja. Îți fac eu ochiuri, da? N-are avea ea suflet rău, dar este cam împiedicată. Nici două ouă în nu e în stare să facă. că măsa era altceva. de și trăit, mai s-a tingă E. Că nici să trăiești atâta lui bine. Că ce mai știa ea? Dumnezeu. Ultima oră când a ieșit, vă două zile n mai găsit-o. Era toată înghețată, dormise într-un coteț. De voi, de nevoie, o să trecem și noi până asta. Că la fiecare o să ne fie rândul. Că o să ne ducem acolo cu toții, părând, și nu o să mai rămâi niciunul dintre noi, pacia. Na ce te gândești, madame? Oh, Doamne, la madame la ea mă da. vai câți ani de când mâncam aceia noi trei, dumne, ei, eu și băiatul, ce de-a macaroane a mai mâncat în bucătărie asta? <laughs> e, cu macaroane la a făcut mare pe Tudor, zicea, m da, da. Oh, eu Și el, vai, ce repezit era să nu întârzi bietul copii, știi, să-i găsească ăia vreo piscină și si să-l zbăre de școală. <gântu -i> Hai, lasă, lasă, la lasă-vasele, Madame Delcă. Hai sus în salon. Hai, Vai. te rog. Hai. Vai, de câte ori am fost eu în camera asta? Hai. Dar uite, tablou, dar ce nu știu? Ei, n-ai cum să știi, Madame Delcă, pentru că este o fotografie veche. Ah. Am dat de ea întâmplător și cât m-am bucurat. Da, ce vrei? Uite, da. este toată familia noastră aici. Mm -hmm. Uite cât sunt de tine Da! Doamne. Tan Margot da. era elevă la școala centrală Da Aici este papa ah. Cei semeni, cap tăiat da, Sigur că-i Da, Dar ăsta mai tânăr, uite ăsta cu pălărie de pai și mustăcioară cire. Este domnul Titi Alomiteanu mm -hmm. Da, da, mm -hmm. bun prieten de familie și cunoscut de la buză orașului Muti Da Muti s-a măritat cu papa Pe urmă, cum ți amintești, eu nu A venit războiul Parcă și acum îi văd Țin minte că așa ați spus atunci, domnule profesor. Ne aflăm într-un moment dificil și n-ar fi deloc imposibil să ne trezim antrenați într-o catastrofă. M-au mm. frapat vorbele dumneavoastră pentru că ele constituau o excepție față, față de ceea ce mi-era dat sau aud prin preajmă. Ați reținut exact, domnule Iaromite, nu? Găsesc în cea din tâi minută, opinia publică românească nu s-a tulburat. Mm. A prevedea viitorul în politică nu este dator cui. Nu de la opinia publică românească avem a neaștepta, ci de la omul politic. El trebuie să fie mereu cu câțiva pași înainte, iar nu să se lase purtat târât. El trebuie să o ghideze. E și într-o direcție opusă dorințelor ei. E, chiar într-o direcție opusă dorințelor ei vrei să o conduci? De fapt, eu personal, nici pe departe, nu tocratul, nici pe departe nu pot spune că a fost pe gustul meu iar ambiția sau dorința puterii... No, știm cu toții că opinia noastră publică ar fi, din păcate, destul de maleabilă în mâna unui politician autoritar, că el ar putea să o antreneze relativ ușor într-o direcție contrară dorințelor ei. Iar cauza o știm de asemenea foarte bine. Mulțimea noastră a fost, într-o măsură de a drepturi îngrijorătoare, lipsită de exercițiu real al democrației și o tradiție nu se creează într-o generație două. De aceea ea nu știe să-și susțină revendicările. Este gata să demobilizeze dintr-un nimic, se mulțumește ca omul pățit cu puțin, dar mai ales nu este solidară. Chiar cred că mulțimea noastră poate fi dusă într-o direcție contrară dorințelor ei. Poate chiar a și început a fi dusă? <laughs> nu, nu, nu. Nu făceam nicio aluzie la Brătianu și nici nu profețeam peste 50 de ani. Discutam în abstracto. Deci, o direcție nefastă în care lesne se poate târă acest popor, împotmolindu-l tot mai mult în corupție și sărăcie. Bolile noastre străvechi. Hai să-mi aprindă țigale. Stefan, da. faci cum crezi de cuviință, dar de la primul fum vei începe iar și. Oh, Sofie, lume... ce va face micul nostru regat în situația dată? Vom merge alături de Franța și Rusia ca să eliberăm pe frații noștri de peste munți înainte de a fi decimați în linia întâi? Sau vom merge alături de puterile triplei alianțe ca să ne eliberăm Basarabia, pierdută după un război în care am fost învingători? Iată dilema! În care micul nostru stat român se zbate. Ah, se discută în toate saloanele. Chiar și la noi, la școala centrală. <laughs> o, oh, micuța noastră antantistă, Margot. Domnule profesor, mă întreb... Te dacă... întreb dacă suntem supuși vremilor fără nicio speranță. <coughs> dacă suntem totalmente neputincioși și pierduți sub vremi Și voința noastră nu contează nici cât un fir de nisip. Da. Oare pentru noi există realmente vreo șansă de a progresa? A ne apropia de națiunile apusene, civilizate? Visul nostru fierbinte de un secol? Sau totul nu e decât fata Morgana? Un efort inutil de vreme ce ele merg cu mult mai repede decât noi și distanța rămâne cel puțin aceeași. Ba chiar la fiecare hop de care ne poticnim, ea crește nemăsurat. Se va la telefon! Da. Nu? Cum? Cine? Domnilor. Domnilor. A murit regele Carol. este când iese în oraș are ocazia să mai întâlnească o cunoștință, un bărbat încă tânăr și în putere. Înainte, până la vârsta asta, și-ar fi făcut o clientelă, un renume în barou, o situație politică, deputat, subsecretar de stat, poate chiar ministru. Dar apropo de Nichi, dacă el tot întârzie cu cunoștința lui... Ce-ar fi să bem o cafeliță, Madame Belcă? <coughs> o fac acum. Nici în sus, nici în jos. Când o auzi să stai să te crucești, pe ce vrem să fie aleasă să ajungă ăsta ministru? Parcă ea îl de sus mințile când e vorba de el. Ei, ei, și nu mai zice nimic de cei 50 de lei. A? Lasă, lasă că viu eu cu tavă, Hai, lasă. Madame Belcă, mi-aduc mereu aminte de discuțiile care erau la noi acasă. Hai de Oare de ce să-i fi spus -o fi lui Titi Arumițeanu? Vino mai devreme mâine. Hai, Didon, șoară. Plecați de la fereastră. Cu șoară bine crescută. Nu se lasă să o vezi până goală pușcă. Ah, ah, ah, că mu-sa abia de vine. vin. Mai întâi că nu sunt goală. Sunt în pantalon și în brasieră și schiței un pas de vals Boston. ah! ah. Cât de mult iubesc acest dans ultramodern! E așa de sentimental! Și de senzual! Ce vrei, madamana? M-am mm, săturat până peste cap de lui ăla. S-a văzut plântelișul? Ei, lasă, donșoară, că azi mâine ai să te mări și ai să faci o partidă. Păi uite și la coana, Sofica, ce partidă a făcut! Cum zicea și nașa voastră Fănica Filipescu, mărită-te și iar mărită-te. Și uite ce bine am nemerit. Poate de ce să-i fi spus Sofii lui? Îmi mai numai devreme mâine. Stai într-un aer atât de pudros! Ce ziceți, ce, te sub divan, vine un și de pipi de cotoi! Era a dormit pițurcați aici! Și de zon, din asta! De data asta e chiar mai rău decât, decât am suportat data trecută. Ah, ce? Eu n-am să devin ca s fi insuportabilă și nefricoasă! Eu n-am să leșim din orice! Dacă începe războiul, mă fac infirmieră la Crucea Roșie și am să alim suferințele. Să ne ferească, Dumnezeu, durșoară, că vine vremuri grele și vine război peste noi. E, uite, asta ne-a zis și ieri cu Ana Sofica. Ce ciudățenie! Uite o trăsură. Uite și o de Panama! El este Titia Loviteanu! Oare de ce să-i fi spus lui Sofie, vino mai devreme mâine? O zi teribil de cald a fost astăzi. Motiv în plus ca spiritele să fie excesiv de agitate. Situația generală mai critică decât oricând. Toți dau asigurări că de data asta s-a semnat războiul, bătându-ne la ușă, fără dubiu. Iar în asemenea zile confuze, onestitatea nu mai este o monedă de circulație. Acestea tot vorbele profesorului Mironescu sunt. Se gândește de sigur că el este singurul om mai onest, ce a mai rămas în România. Dar oare de ce să-mi fi spus, Sofie, vino mai devreme mâine? Astăzi am făcut vizita lui Zlătescu care a confirmat zvonul de lui Brăteanu și faptul că ne așteaptă ca sigur numirea lui Maiorescu drept prim-ministru. În această culme a zvonurilor de intrare în război s-ar putea ca aceasta să fie ultima săptămână din viața mea. Urgența întâi, soluțiunile pentru a nu fi mobilizat. Dar de ce să-mi fi spus să o mai devreme mâine?" M-aș putea aștepta la imprudențe din partea ei. Exaltări nesănătoase și chiar teribile, ceea ce... nu mi-aș fi închipuit acum câțiva ani când ea părea culmea inaccesibilului. He, sunt obișnuit cu surprize din partea femeilor. Nu însă să mă trezesc cu ea de ziua mea venind pe ascuns cu o birjă închiriată și cu un voal des pe cap." Ar fi neplăcut dacă ar face uz de confesiunea mea în fața soțului ei. Concluzia este bine a asculta confesiunile altora, dar și mai bine este ca tu să-ți pui lacăt la gură. Să arăt mâinile grațioasă și distinsă, doamnă. O diablă, arătați ca la un bal pare. Ah, te rog, domnule Vreau să mă însoțești puțin prin grădină. Am să-ți arăt un nou soi de trandafiri. Nu am putea oare stimată și distinsă, doamnă. Să ne oprim aici? De ce? Nu e un drum prea agreabil la dumneavoastră mă refer. Oh. Înainte de toate, cu acest noroi de pe alee... Oh. Că despre Drandafiri, de bineînțeles, ar fi fericit să-i văd. Totuși, parcă nu ar fi un motiv atât de presant încât să-i fi devansat cu trei ore. Ce este sunt acestea sub care pășim acum? Ce șanse sunt a fi văzuți întâmplător de acolo? Te așteptam! Cum cade vrejul de iedere De-a lungul ferestrei Un vrej de iedere Taie fereastra camerei mele Unde de comun acord am convenit Că voi dormi majoritatea timpului singura Doamne Sângele, sângele mi se prinsese Deodată când m-am amântit Mi-am, simțeam Atingerea crudă Și catifelată a pielii Și mi-am de trupurile noastre Strâns lipide Vă mai amintiți de mănăstirea Pasărea, stimată și distinsă, doamnă? Vă mai amintiți de acele odăi de mosafir de la camerele maicilor ce îndeopște servesc pentru randevuri? Oh. De la oameni bine informați am aflat că toți cei care pășesc în acest rai la mănăstirea Pasărea sunt automat înregistrați de cuvioasa stareță. Ai, domnule Alomițeanu, dar este o calomnii adusă în slujitorilor biserici. Nu stimată și distinsă, doamnă, nu. Din sursă demnă de crezare am aflat că lista mai Starețe o folosește oficialitatea pentru a convinge mai lesne conștiințele. Ah. Ba chiar mi s-a spus că poliția secretă dă uneori înlesniri pentru a avea apoi diverse persoane importante la mână. Ei bine, ce spuneți? Tot nu vi se pare că am dreptate atunci când cu tot respectul va atrag atenția că nu există niciun loc pe lume unde să fie apărat de pericole și priviri indiscrete? Nu mai acceptem prejudecata? Mințile moderne recunosc că femeia dorește într-o măsură similară sau comparabilă bărbatului. Înțeleg, stimată doamnă, Situația devine pe ce trece tot mai insuportabilă. voi văicăreli și caprici, intervenții grosolane în public. Și când se ivește momentul să se arate bărbat, se dovedește a fi egoist și nevolnic. Să te simți atât de tânăr, atât de tornică de viață și totul în jur să stea împotrivă. Și războiul ăsta care stă să înceapă, iar dacă ai vrea să ui... Și să cuști o clipă, așa, așa cum te îndeamnă inima ta tânără. Te trăziște ambarazată de necazuri femeiești. Stimată și distinsă, doamnă, să sfârșim cu această postură neconvenabilă pentru toată lumea. Mm. Aș dori să merg și să prezint ovagile mele profesorului Miromescu. Știi ce m-a tușat cel mai mult la tine? Doamne. Cum înseamnă și ne neplicevera ta la femei. Bineînțeles că blândețea ta a deschis în mine tandreța, așa cum se deschide o floare târzie. Când am văzut intrând pe poartă, m-am îndreptat spre tine zâmbitoare și cu pas gracios toi ai porniți spre mine. Da. Ier, eu simt așa fluvi strani, strani în tot corpul. De ce îți un într-una frunda cu Batista-aia Ce s-a plăcut, el nu mai placea da. și invers. N-am putea stimată și da. distinsă, Doamnă, să ne oprim aici. Da. Că mai departe... Tata, nu ne putem întoarce fără să a Am plecat, no, stimață doamna! No, no, lașule! Ce duhoare de mortăciume vine de pe dor. <tri> <tri> Trebuie să mai reflicez, să-mi pun o toaletă de după amiază, să cobor în salon și să calculez câți musafiri sunt și câte porții de înghețată să fac. Nu mă orfană să nu fii. Da, parcă aud pe Madame Giblescu. Du-te, Vico, zice, du-te și potrivește rochia, ne poate bele, mm -hmm. că nenorocirea a venit pe neașteptate și nici toaletele n-au fost pregătite. Dar ce nenorocire vine anunțată, Madame Delca? Eh? O, da. asta, Marco. Parcă nenorocirile da. ei le-a anunțat cineva. Dar pe Margot pe atunci, tunse garson cu aer picant, excentrică, așa cum se purta după război. O iubeam teribil și pe ea și pe nenea O, oh, nenea Sandu, ce blescu, era un perfect om de lume mai Muti n-a fost niciodată sensibilă la genul de bărbat și Ei, nu, nu! nu, nu. Odată n-am auzit de la Madame Ioaniu un cuvințel despre domnul Geblescu. Nu, nici cum s-a lăsat ei Madame Margon și cu el. Nici asta nu mi-a spus-o. Nu s-au lăsat, Madame Delcă. El a trebuit să fugă dincolo. Ah. Aflase că urma să fie arestat și a reușit să fugă. n știu? Ei, am știut, am știut. Mai oh, Ce șarmant era un meu, Alexandru Geblescu. Femeile erau fascinate. Dar mai ales Tamargo, da. care pentru el a renunțat la afecțiunea asta tornică a domnului care o curta, a. domnul Ialumițian despre care am auzit că a fost teribil de afectat când i-a cerut mâna și a fost refuzat. E? Altfel știau să iubească bărbații de altă dată. E? Iubeau o singură femeie până la moarte, e? ca domnul Ialomiteanu Petan Margot. Oh, Parcă-i văd și astăzi cum erau când eram fetița. Orizonul se închide din ce în ce. Se desenează atât de sumbru. Ați auzit, nu? Că Ruși ar fi trecut pe la Isaccea. Ceva nou în privința aceasta în lumea ta, dragul, Ești întotdeauna mai la curent cu știrile decât mine. Papa, papa! Da, hai, hai, hai, hai, hai, mon petit, hai, hai, hai, hai, hai, hai, o excepție, doamnă. Bine, dar a contru că? Mă împutim. Mă A fost într-adevăr o anumită alertă? S-a crezut că atunci vom intra? Cum, domnule, Alonitianu? Dumneata vrei să spui că nu știi cum s-au petrecut Ongroa lucrurile? Că regele se afla în promenadă pe Dunăre și, auzind știrea cu intrarea rușilor, s-a întors alertat, deși regina a insistat să continue promenada, lucrul pentru care de era și fost blamată. Estimată și distinsă, doamnă... văzându de multe ori comportarea, m-am întrebat, oare de ce acest domn se străduiește între atât să-și mulțumescă toți cunoscuții? Sunt principiile politicii mele, estimată, doamnă. Că despre incidentul de la Mamornița... Regele nici n-a vrut să audă de versiunea oficială că rușii ar fi trecut granița dintr-o eroare. O eroare care să ține 60 de kilometri, a spus. Totuși nu se poate aduce unor general ruși insulta că nu ar ști să citească o hartă. Nu, no. o tentativă conștientă să se vadă adică până unde, cât de mult se poate îndrăzni în România. Dar, Brăteanu... Dar ceilalți? că au făcut și la fel. Sigur că, dar din primul moment. Sigur că au făcut asemenea presupuner Bărbătianu s-a întors alertat de la Florica, iar regele a trebuit o emoție puternică. O jumătate de oră a tremurat pe vapor. Ipoti, uite-mă un pic, Regele a tremurat o jumătate de oră și tot ce știm imediat ce oameni, Dumnezeule, ce oameni și ce țară. Dar oameni din strictul anturaj ne-au spus. George, nu-ți amintești? Nu, nu, nu, nu, nu, nu mai amintesc, nu mai amintesc Probabil ai auzit această informație pe contul tău Dar nu mă mir, nu mă mir Spiritul de cafenea îmbrățișat întreaga societate românească Încât și noroadele ce se ridică n-au altă dorință decât un lux grosolan Și să ajungă la curent cu cele mai noi cancanuri Iar damele discută în acest moment politică la fel de tranșant ca și domn Doamne Dumnezeule și o să se aleagă de această lume dacă într-o bună zi vom ajunge să dăm politica pe mâna femeii. Nu! Și oh. e, privește politica, eu nu-mi revenit nicio pricepere. Stai și eu așa ce vorbește lumea. Ce ceaiul, Așa, pune-l aici. A, binecuvântat, a, binecuvântat, a, binecuvântat, binecuvântat, binecuvântat aroma bine. a ceaiului. La, Lasă-l aici, Ce Ana. Lasă aici. De Păria de tort obligatorie, mm, și de față? Da, da, da, da, Feriți-vă, donșoară Ivona, că n asta nu jucărie. Hai, mâncați-vă pișcotul. Mm. Mm, apropo de Ce explozia zi? de la pulbereria de la Dudești. Mm. Mm. Mm. A fost o lume teribilă. Mm. Oficialități, discursuri... Ah. Și astfel, domnule profesor, mi-a venit și mie acel gând pe care îl aveau mulți români onorabili în acele clipe. Nu cumva aici a umblat o mână criminală? <coughs> nu cumva, dacă vorbim de mâna criminală și de periculosul dinamic ar fi mai potrivit să ne gândim tot la noi înșine. Poate că aceia care l-au omorit pe regele Carol... Au pus la cale și exploziile. Nașa Fănica așa a spus, asta nu-i moarte curată. Și cu a spus că el pusese pariu că până la urmă au să-l trăvească. <grijine> <grijine> <grijine> În aceste vremuri grele, când toți străinii se grăbesc să plece, va fi aproape imposibil să mai găsești o fraulein sau o mademoiselle pentru copii. Asta nu-i nimic, stimată doamnă, dar vor dispărea și servitorii. Iar aprovizionarea va deveni o mare problemă Eita. Așa cum a ajuns deja pentru sărăcime Care nu numai că stă la cozi Dar nu mai găsește carne decât de două ori pe săptămână Iar încolo zilele de post pe care le-a fixat statul <gătă -i> Cineva bine informat îmi spunea că începând din asta seară Trenurile de pasageri nu vor mai circula spre Sinaia e, Cum așa extraordinar. ordinar? Domnule profesor, da. vi se pare plauzibil? Cum? <gătă> De aceea n-a vrut Regele Carol atunci să fie război. Da, da. Chiar dumneata mi-ai povestit, domnule Ialumițeanu, că ei îi strigau din stradă să facă mobilizarea și el nu voia. Și pe urmă a lăsat să iasă cum vrea poporul. I-a chemat pe toți și a semnat. Mm -hmm. Plângea și semna. Poporul da. Strada care știa atât de bine ce vrea. Știți cât costa un agent data trecută? Cât? Un agent provocator al războiului? Mm -hmm. 20 de lei. nu știu, nu știu, poate că, poate că de data asta am auzit că s-au făcut trăsuri de ambulanțe, că s-au adus sterilizatoare, pentru că igiena populară este pentru noi călcăiul lui Ahile, Pentru că niciuna dintre toate măsurile pozitive care s-ar putea lua pentru însănătoșirea țării, niciuna, dragii mei, nu stă în puterea noastră. Noi, bineintenționați, generoși, idealiștii, nu avem și nu vom avea niciodată la dispoziție decât vorbele. Te trezești neputincios și singur și singurătatea aduce după sine dorința de a te cruța și frica. Oare, și... Ferește, domnșoară, ferește! <laughs> și papa! Da, da, te da. o oh, oh, Cum poți să atât de drăgușă? Șerii! <laughs> papa! Ai, ai, ai. Pentru că la noi... Dragii mei, oamenii arată dintr-un început obosiți, dintr-un început resemnați, de parcă au mai trăit atâtea alte vieți rele și dezamăgitoare, așa că au renunțat de mult să se mai împotrivească răului atotputernic. Iar dezordinea, provizoratul, primitivismul se mulțesc spontan, ca microbi în praf. Există parcă în aer un ferment al dezordinii. O enzimă. Da, o enzimă, dacă vrei. Îmi nu vezi în jur un microb atot puternic al corupției, al haosului, al lucrurilor făcut de mântuială. Relele de care se plângea și tatăl meu și de care noi nu încetăm a replânge. Iar toate la un loc plămădesc. Acea formidabilă inerție în care energiile se înclăiază, se pervertesc, se neacă, se... Papa, vreau să plec! Du-te, du, -te, du, -te, du -te, plec. Mea, i Cum îți explici că ne plângem de atâta vreme unii la alții? Pentru că de-am fi chiar atât de mulți nemulțumiți și chiar atât de mulți onești, cum s-ar mai mulți răul? Cum se face că transmitem odată cu răul și debila noastră indignare? Gata însă mai târziu să se acomodeze pe loc când va fi vorba de sine. Gata să acuze, să foarfece, să crevetească atunci când va fi vorba de altul. Eu sunt reprezentantul unei generații mai tinere, domnule profesor, căreia deja îi se spune însă generație de sacrificiu. De fapt... De fapt, ne gândim cu toții la acea lume străină de după război, dominată de o rusie ajunsă stăpână la gurile Dunării, atot puternică, faimoasa scrisoare a regelui Carol în care se plângea la străini de noi, conținea măcar câteva pasaje interesante. Pe cum să negi că o Constituție prea democratică a fost dăruită prea devreme unui popor care nu a apucat să știe ce înseamnă libertatea, ce înseamnă democrație și care a abuzat de ele? Cel care va umbla peste ani, prin gazete, prin memoriile noastre, riscă să fie asurzit de un îngrozitor vacarm, zefremele și acuze neîncetate. Un furnicar de siluete grotești ca păpușile de bâlci Care nu pare a fi mișcate decât de sforile ambiției și ale lecomii. Acesta este modul în care se irosește despomenita inteligență pasivă românească Discreditând lucruri fiecăruia mai înainte ca acela să fi reușit să-l ducă până la capăt În felul acesta ne discredităm și principiile Așa că... Din atâta pragmatism și din atâta ironie, nu ți se pare, dragul meu, că se nasc mult mai greu iluziile naționale? Sau dacă totuși ele ajung să se nască, nu-i de aștepta să le pierdem destul de ușor? La cea din încercare mai grea a istoriei? E, o frumoasă dimineață compromisă, pierdută. Apropo de plânsul regilor, S-ar părea că în această perioadă grea îi se umplu ochii de lacrimi da. mm -hmm. Ba chiar am auzit de curând Și că ar fi izbucnit în hoca cu... de Despre regele Ferdinand este vorba, dragul meu, nu? Bineînțeles Ai mai văzut, dragul meu Vreun popor european atât de puțin încrezător în sine Un popor care să se disprețuiască astfel singur un înspăimântător dispreț de sine. Noi înși ne găsim cuvenit să spunem despre un lucru prost făcut, A, Treaba românească, da. Da. cu acea inimitabilă intonație, da, da. cu acel inimitabil zâmbet bagiocoritor. Domnule da. profesor, da. eu am să plec. S-a făcut târziu. E cum, domnule, asta! chiar așa? Da. Nu mai cu noi? Ce păcat! Vine și Sandu Abbia Santors di Mai intre <laughs> Așa. Sunt convinsă că Tan Mărgon Numai pe Alexandru Geblescu l-a iubit Deși povestea case de modă La situația lor <laughs> Casa de modă I-a convenit lui Nerasandu Sandu Pentru <laughs> Afacerile proprii Niciodată îndeajuns de lămurite. Prea călătoria de stand, Margot. Prea multe legături avea cu atâtea case străine de modă Și el s-o însoțească în fiecare călătorie, să se poarte deodată ca un soț foarte atent? <gântu -i> Pentru ultima parte a războiului, cel puțin, sunt convins că folosindu-se de călătorie lui Margot, a dus și-a adus mesaje de la maniu pentru englezii. Unele presupun chiar cu asentimentul lui Antonescu. Da, dar e mai bine să nu lămurim lucrurile cu nenea Sandu. În vremurile de acum <sus> e mai sănătos să știi cât mai puțin. Biata ta Margot. Câți bani au trecut prin mână și au ajuns să se prăpădească într-un subsol? Parcă văd. Vezi, Ivona? Să nu te mir că e prea slăbită și nici de culoarea fesii. Da. Doamne, Dumnezeu! Ce boală îngrozitoare! Dar și ea! Cum s-a putut lăsa așa o femeie inteligentă, cultivată, până în ultima clipă să nu se ducă la un doctor? Ah, și radiațiile care i ars fața, pielea, e au căzut dinții, păr. Iată, Amargo, poate că n-a vrut să intre direct în spital după pușcărie, eu știu. Te rog să mă ierți, Ivona. Ah, Sunt o gazdă care... Nu și-a făcut datoria. Te rog, nu te ah. deranja. Stai, stai, stai. Mai am câteva bucățele de rahat. <gătă -s> nu, nu, nu. Sunt tari ca piatra. Da, uite ce frumos colorate sunt. Da. Vezi? Sunt verzi, portocalii. <gătă -s> Le țin pentru musașiri. Iar am obosit Tamargo. Marco Te rog, Ivona, scoate tu din bufet paharele și ia apă rece din răcitor Da, da Avem apă rece Cumpăr fiecare zi Stau toată ziua cu gheață pe burtă no, Vai, iartă-mă sunt plină de praf. De când m-am mutat aici, n-am avut ocazia să le mai scot. Iartă-mă că nu țin companie, dar n-am deloc poftă de mâncare de multă vreme. Nu mai înghit nimic. Ah, și domnul de la OtoP, cum ajungi? Da, Mivona, de când a plecat soțul lui Margo? E, prin 47. Și ea n-a știut nimic? Până în ultima clipă nimic? Ei, da. În ultima seară a anunțat-o că se vor despărți definitiv. Că nu-i va scrie ca să nu-i facă rău. Aha. Și într-adevăr niciodată n-aveau să se mai vadă. Doamne, cât a trebuit să suporte Margo anchetele? Bineînțeles că n-au aflat nimic pentru că nici ea nu știa. Am auzit că a plecat din casa ei. După ce a plecat din Sandu, Margos s-a mutat la otopeni. Da. Noi am crezut că vrea să schimbe casa, prea mare, prea costisitoare. Muti ar fi dezaprovat-o teribil dacă ar fi aflat că s-a mutat acolo ca să-l țină ascuns pe domnul Ialomitean. Aha. Da, da, da. Din, din fotografie, Uite. A, dacă mă uit la astea, da, da, da. da. E, evident, Mutil îi cunoștea și nu prea grea, din tinerețe, când el i-a cerut mâna lui Margo și a fost refuzat. Se pare că în timpul ocupației, după ce au ocupat nemții București în toamna lui 1916, da. dar asta nu mai până s-a reabilitat. Ete, dar ar dracunea mea să Când dau telejornalul Îi zic lui Ligioana, bătână de bărbat meu Da, mai de la o dată Că iar slâmbile, iar vine hoțul ăla Iar scoțul suta. Când s-a terminat primul război Povestea papa da. Cum unii ieșeau de dimineață pe străzi Fluturând tricolorul Cântau Papa e și el Nu se putea așa bun român cum era Să nu se bucure cu populația entuziastă Dar când s-a semnat armistițiul în 44, mai știi ce a fost? Dar pe cum să nu știu? Că toate alea mai tineri se dădea cu funingi de pe obraz și se îmbrobodea care mai de care să ratea babă. Bum, ce hărmăl la era! Mău, ce zaveră A bătut toată noaptea în obloane, la prăvălie, cu patru puști. Dimineața, zice omul meu, dă-și și dă să bea. Și-am deschis. Și-am ascuns toate ceasurile. Dar tot era să pățin. Că omul meu purta ceas cu brățară. Și dacă era vară, rămăsese în de la brățara albă. Mm. Și să nu crezi că s-a mișcat ăla la două ori cu pistolul de lângă el. Și ce să zic? Apare doi, cu puști, mm. cu mitralieră, ei știi cu ce. Și ăsta odată s-a îngălbenit cacara, odată a lăsat pistolul și mai mare lor se aborește la el. Hii, ce eu fi zis, pe limba lor, el știi, da, duș a fost. Ei, Doamne, câte drame n-a mai adus războiul. Și uite că a trecut timpul și da? s-a uitat. Ce faci, femeie? Da. ce să fac? Dar ce târziu s-a făcut? Teribil de târziu. Și oricât <coughs> sunt eu te îngăduitoare de data asta, Niki, am trecut orice măsură. E, la lasă, lasă, lasă. La, la. Vezi că mai vorbim și noi așa de una, de alta... Când s-a cedat ardealul, eram în această cameră și nenea George, comerțul lui de militar, de carieră, niciodată n-a avut armata un asemenea elan. Tot repeta. Radiol deschis, manifestația de la Cluj, vocile celor strânși în piața Unirii scandând nicio brazdă și pe urmă când am cântat, deșteaptă de române... Și am plâns cu toții. O zi de doliu național. Ei, doliu. Doliu știu că a pus când a murit Ferdinand. Pe mă știu când a murit Stalin. Dar cel mai bine ți minte când a murit Gheorghiu Da. Că am văzut la televizor în mormântare. Vai săracu, știi ce am mai plâns? No. Știi că eu nu pot să vă că mă pornesc așa... Bai, bai, bai. Da, cu ce cu el? Nenea Sandu, de ce da. cu el? De ce... -i? Ce, -i? ce face acolo, s-a Cu ce se ocupă? A murit el, nu știu... A murit... Locuia la Paris, în arondismentul 14 Aha. Da, da, da, avea mașină, un câine imens Și o amantă de joasă extracție tânără Aha. Pe care o dresase să nu deschidă gura Aha. A murit de infarct nu s-a păstrat nimic de pe urma lui. Dar stai, mădame, dacă tot ai făcut drumul până aici, să stau de pe acum și 50 de lei ce s-ar cuveni să ți dau luna următoare. Lasă, lasă, lasă, că nici dumneata n-ai. Ai și dumneata cheltuieli. Ai trimite dacă o-i putea când o fi pe-n poștă. E drept că mai prins puțin în pană, de-a mâine vine pensia. Eu cu banul meu, Nichi cu banul lui, e mai sănătos așa. Îl punem împreună pentru cheltuielile comune. Aș putea însă să iau din banii de boiler și când vine pensia să-i pun la Lasă, madam, lasă, că tot voiam să plec. Uite, eu să strâng să așa. nu te rog, madame Del, că te rog să stai, te rog, te rog să-ți dau acum. Mă duc imediat ce aduc. Hai stai. Ce? Ce? Poftim. Ia asta. Asta ce e? O Păi n-am schimbat, să știi. 20 de lei aveam la dar mai mult nu. Dar ce-i de tăcere, Samata? Te-ai scă... te supărat de ceva? asta De ce să mă supă? Lasă că nici Nata n-ai, Nata ai luat din bani de boiler. Nu Am luat din bani de boiler. ia ți că dacă mă supă. ia că cine știe ce are. Stai. Adică ce vorbe asta? Sau că nu era așa când te-ai dus dincolo. Cum să nu fiu? Ade, adică nu mă duci după mine. Doar te știu de când erai mică. <laughs> Ei, dar ar dracului de bărbați că nu mă dăre să ține! Dacă n-am manifestat eu înțelegere... Parcă bărbatul știe de vă înțelegere. Bărbații, ca copii, Știi nu mă dă frică. Ce-a făcut? Hi! A luat banii de boiler? Poate n-am căutat eu bine. Au, sună, oh, sună, oh, sună! Nici, în fine. Scuze-mă, Madame Bell, că se deschid da. lui Nici. Nichi te drag. Ivona! Ai, Madame Christine. Ei, dacă vine și asta, o să-mi iau tălpășița. Mulțumim! Mulțumim, mulțumim, Madame Cristo! ziua, dragă Lica! că ne-a mai văzut! Da, azi dimineață, da, da! Ia a scusat-o, dragă, la tine aici, da! Da, Da! Ei, ai Da ce-i fotografia asta, Rica? Ei, mă uite. E n am mai văzut-o? Da! Oh! Profesorul Mironescu! Da! Ia uite, Madame Ioanniu... Ți n-ai rău, prezentați Și tinerul n-ai rău de pescău, no, no, no, nu? Nu, nu, nu. Spune numele. Să, să. Ha, Titi. Ia lomițanu! Da! Ca să vezi! Își <laughs> tot întâlneam prin parc în Cismigiu, mă acum vreo prin băun pe chinez mic, bătrân, nervos, mușca pe furiș, <laughs> Conversam multe, oh, se închisoare, săracu, dar ieșise destul de repede, da. se întorsese la nevastă. Se-ncadrase, mă rog, acum primea pensie. O încântare să-l asculte, oh, o ocazia vieții. Puiu vigo! Da. Puiu, bărbatul meu să n de el! Era în stare să ne tot felul de istorii pe seama vietului Tiki da. A fost puiu toată viața, dragă, de o gelozie <laughs> Într-o vreme, cășunase pe domnul Ialo Că Eu! Că prea bil, că până la urmă se aranjase și cu comuniștii, că de unde să da așa viză la plecări și lui și nevestisii? Îți interzic, spunea puiu, da. să-i mai povestești despre noi orice, mai ales cum e. Nu știu, vorbăreață. Și el, care toată viața n-a făcut altceva decât să tragă oamenii de limbă, auzi, și da. să excrocheze. Mă rog, asta era părerea lui Cuiu. Mă scuzați. Auzi de Titi Ialomitanu vorbeam, dragă Ivona. Oh, da. Am văzut fotografia asta. Când se mai trăiește? În România liberă nu l-am întâlnit. Dar da, da ce faci Ivona, dragă? Nu mai ajungem la biserică, la nunta lui Tzu -Tzu? Și nu merită Clemența așa ceva. N-aș vrea să te încurc. Deci, de scuză-mă, dacă Nichi apare la 5 minute după ce am plecat. De, În față de Nichi iau eu tot asupra mea. Ah. să-i supere pe mine, dragă. Iată, Clemența. Nu e fată rea, dar anumite lucruri nu e capabilă să le înțeleagă. O șochează mai ales cum suporți tu depărtarea de Tudor. N-aș na, putea ruptul capului, zice, să-l știu pe Țuțu, pe fiul meu, cum îl știe Ivona pe Tudor. Să-l văd odată la doi ani, să tremur mereu, că primesc, că nu primesc viză, așa zice. Dar hai, hai Ivona, dragă, decide-te! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu merg, nu merg. Scuze-mă că te-am oh. făcut să aștepți degeaba, ce? mă că n-a avut mintea și puterea de muncă a lui Tudor, în schimb, cât de votament față de maică sa. Ce suflet grijuliu și tandru Pe când tu Te-ai sacrificat pentru Tudor Iar el Când a fost cazul S-a gândit în primul rând la binele lui Și al nedesticii lui <coughs> Ai bun jurică Bun da, dragă Bun Da, Vico, da. No, Stai să te Mamă, de acetă e, Te condamnă cu plăcere manjurica. Te condamnă Tot vopsită ca o brezaie și tot cu obiceiul prost să te pupi. Uh, spune și dumneata dacă ai văzut așa ceva. Ah. Și am o durere de cap capul fiurătoare. Ia ia, ia, ia pastila săi Hai, dacă ți trebuie să mă asculti? Eu mai mare cu Hai. Bine, bine, bine, bine. Cine ah. era? Ah, ah. Nu era nimic. era cu o scrisoare de la Tudor. Ia, ia, hai citește-mi să văd eu ce scrie Tudor. Că ce dor mie e de el, vai! Ia, de când nu l-am mai văzut. Cine zici că scrie? Anca. Ah. Ea este responsabilă cu corespondența. Ia. Nu știu ce tot facem de nu vă scrie mai des, dar cu gândul să știi că suntem mereu la voi. Vorbim în fiecare zi, iar eu de câte ori îmi pun dimineața cercei de la tine, Mă gândesc la voi. Pe aici totul e bine, suntem veseli și extrem de mulțumiți. Eu am lucrat în noiembrie câte trei zile pe săptămână, dar n-am fost mulțumită, așa că am continuat să caut ceva mai bun. Și acum aștept un răspuns de la un serviciu de turism. Roagă-te lui Dumnezeu să se realizeze, pentru că ar fi într-adevăr splendid și ca salariu și ca tot. Din țara am primit foarte multe felicitări și urări de bine, care ne-au făcut mare plăcere. De Crăciun am petrecut foarte bine. Eu am făcut țarmale cu varză acră, cumpărată de la un magazin armenesc, care are produse de băcănie gen oriental: Murături, prânză de brăila, măsline, halva, nuci, stafide. Ne gândim... Mult la voi și ne pare rău că nu suntem împreună. Te împim și te stimăm enorm. Ei, ei ce faci, Madame Scarla, ce faci? Lasă că el e bine acolo și noi suntem bine aici. ai Haide, ai ce tot dai apă la șoare nu. lasă, dragă, că e bine. Vezi ce scrie? Nu, nu știu, nu, nu știu de emoție. mi și milă de el, mai ales. Să nu crezi că e ușor până îți faci o situație acolo. E, dar știi ce, Ivona, dragă? Ia, ia stai și dumneata întinsă puțin, că toată ziua te-ai obosit. Hai că eu plec, dar mai trec pe la dumneata, mai trec. Și gelule De când ne cunoaștem noi A. Hei Păi cine-i făcea lui bai în albioară A. Hei De când ne știm noi Să fii dumneata sănătos Și eu A. și dumneata Și toată lumea Să nu mai fie nimenea bolnav Și să nu mai intri nimeni În spita Ce mai bombă ne-a păi, Și ce dacă bombă nu mă aude Dar ăsta asta nu-i doctor al mare, șeful. Al mare știi cum vine? Cu târla după el, bărbați, buieri. El merge înainte, că el e general, știi? Ăsta de-a de nebun. Toată ziua e pe capul meu. Poate unde s-a învățat la bani. Nu, nu, nu, nu, lasă că... Cum adică să vorbesc mai încet. încet. Lasă când vorbeam eu tare, ești tu speriat. Bine. Cășlueta-l pășița să putem vorbi și noi de ale noastre Da E așa ce să te întrebeam Măta, tot așa? Cam răcită Aha. Uh -huh. Păi de când o știu tot îți zic să nu mai umble așa dezbrăcată Of, Doamne, Doamne, Doamne, Cât e de când s-a prăbădit Beata, lichioană, mătrân 8 luni mai 8 luni, zici da. Ca să vezi el, el, las, las că bine aici, da. Acasă stau și dacă nu înghițeam nimic, odată mă apucă Și de făcut, ce pot să faci? Da, să mai fi fost și el pe casă, să mai zic o vorbă. Mai ce făcut? Și tu de pastile, mele, lasă, lască las fără-i mai ce e că ți vine, uite, așa -ți vine, te apucă, și n-ai ce să faci, că n-ai nicio putere, Că nu poți, dita mai omul, să te așezi, să urli ca Dar așa luam bulinul, luam unul, luam două și, por, stăm liniștit. C așa mi se face doar de el. Să mai fii și el în casă. Să mai zic ce-o Să mai bădugă de el. Să zic și eu. Dar ce să faci și cui să spui? Și casa, uite, goală. Așa urât mi se văcea. Și mai era și aia de sărea noaptea gartu, Uite, uite, uite să zic. Da, venea peste mine. L să venea. că tu nu, nu, nu, nu știi. Ei, venea, nu venea nimeni. Ți să ne de frică. Lasă că nu-i așa. Că și măta zice. Uite-l, că destul te-a cât a trăit. Ce știa ea? Bietul de el da cărcat călcat pe delături dată. Vai, și ce se uita lumea la noi când dansam vals da. amândoi, da, sta toți așa, cu gurile căscate. Păi, la câți ani am stat noi împreună și să nu mai văz niciodată, dar n-ai la cine să te plângi? N-ai la cine să spui? Asta o știu de la meata, Ivona. N-ai trea că Vico, zicea, după ce s-a prăpădit bărbațul. N-ai cui să te plângi. Pentru că nu te înțelegi nimeni. Care-i Ivona? E, e? care Ah Ivona? A, Ivona a luat Amioniu. Ce mai aveam la cafele? A, ce mai stau de vorba amândouă? <laughs> dumneata, dragă Vico, zicea, dumneata, cu optimismul ăsta dumitare, mă remontez, făcea. Hei, <laughs> s-a prăpădit. A rămas o casă întreagă cu de toate în ea. Unde un ții dinții? Păi, dracu, mai știi pe unde e? Mie o fi luată aia, de Devine noaptea și sare gardul. Iar mătușă? Păi ăsta-i năraful care l-ai luat. Că tot nu vrei să crezi ce-ți spune omul, noaptea vină aia. <laughs> și dacă e poarta încuiată, știi ce fac? Sare păi. gardul. Lasă mătușă, hai Ai, bine. bine, hai gata, bine. Ca să vezi ce veni să mă întrebi. Cui? Ei, cui? Dar stai, păi noi de ce ne vorbeam? ah? de nebunul. Știi? Hop și el să se băie în vară. Nebunule! Ce te apucă? Dar lasă-mă. Dar de ce zici nebun? Păi cum să nu zic nebun? Păi ce întreabă el asta întrebare de om cu cap? Păi data trecută când te văzut la mine, tot așa zice el vezi pe dumnealui? îl cunoști cine e. Bravă. Și eu de atunci am zis, ne pot. Ne pot. Și rar! Așa băiat Deștept și frumos Și cu minte. E. e, Și toți la servici Morți după el Și șefii da, fetele. Hai, lasă, mătușă <laughs> Hai, lasă, lasă, lasă să vorbim de ale noastre Dialule Mă mai ține nebunul aici? Te ține, de ce să nu te țină. Dar plicul Ai apucat să-i dai lui ăsta Cu nebunul tuș, Plicul cu bani ce? Lasă-mi, și... nu vezi că eu vorbesc în centru, vorbesc tare Știu eu cum trebuie să te porți în lume Dar nu pot să dorm Toată noaptea n-am închis ochii O a fi apucat băiatul să dea plicul Ți-am zis că am da. vorbit cu el, ți-am zis, da? zis de data trecută Și, și, și, și, -și, -și? Cum și? Ce-a zis? A zis că mă mai ține? Stai liniștită că te mai ține I-ai explicat? Barca asta zisese, da, bine, dar bine, tu nu ești în a spus lasă i alții care vine din fundul pământului Și să le vezi. Ce le merge gură, toro, toro, toro, toro, toro da. să vezi ce se -nfinge. Da, Dacă vrei să știi, află că nici nu-mi în ăștia Da. Și nu o să fiu un fipt niciodată. Da, ei, da, că se uită cineva la ce-ți place ție. Se uită. Da, că viața e ca să-ți placă. O, Doamne, să știi că o ai avea tu școală multă. Dar eu am școala veții, curs, seral. Da. Cum mă ziceam și nu Doamne, <laughs> Vai, Doamne și ce mai râdea mamându Lasă, lasă, lasă să vorbim ce trebuie, da? Da. Aia cu demolarea a mai venit? Nu știu, auzi, ce faci cu hârtia aici, Ei Mă deci de ce o pui sub oameni? că vezi te-aud de ăștia? Că tot cu urechea ciudită stă. Să auză și să zicem, știi. Tu să facem ce facem? lasă Și... las, la Acolo, acolo. Lasă-l acolo, când am nevoie, nu o să mai fie, nu? Păi, dar se poate să adune așa? Ce P de... faci, stoc? No. Hai, lasă-mă să trag nu să, -să, să vâr prăjitorile no, în el. Nu, nu, nu, nu. Vai de mine. Ce? Eu uite. Ce aici ce, ce mai e? Pâine. Ce altceva? Dacă tot rămâne la masă, de ce să o arunc? De ce să se piarsă? Păi, vin gândaci, doar aici, în spital, trebuie să fie curat. Ce gândaci? Ei, Gândaci. nu e gândaj de locacia, Pe cum să fie? Dacă eu dau cu gază toate colțurile, dădeam și acasă, dau și aici. mătușă! Ce este, dacă Lasă că nu te fac de râs. Uite, uite că vine. Vine aia care sare noaptea cartu. Cum a mai venit? Ei, au mai venit. A venit, dacă îți spui, a sărit noaptea cartu A venit și mi-a luat mașina mea de tocat. Da? Da. Și cum au intrat? Auzi întrebări. Păi a intrat că eu, oții. De astea care are șperacli, știi? I-a trimis intriganta de proprietariat. I-a zis, duceți-vă. E timp cu să vă duceți la Madame Delcă. Mergeți la Madame Delca și luați-i mașina de tocat la zis. Și ei, știi, a noaptea, a deschis cu șperacul. A venit peste mine și-a luat -o. dacă îți spun... Mătușă, da? mașina de tocat în locul ei. Cum să fie mașina de tocat la locul ei? Mătușă... Da, gata, gata, lasă... La da, da, da, da, da, ai tati. Da, să vorbim ce trebuie. Cacu, vin ăștia și te dă afară. Ați ascultat Dimineață pierdută, dramatizare după romanul cu același titlu de Gabriela Adameștean. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea. Vica Tamara Buceanu Botez. Delcă. Valentino Ritescu, Gelu Vlad Zamfirescu, Madam Ioaniu Rodica Tapalaga, Ivona Irina Mazanidis, Madam Cristide Stella Popescu, Niki